Radio 1. Rätt så sent igår kväll så ställde jag mig på vågen, jag brukar inte väga mig mycket men jag tyckte vad fan, jag kände mig ju för jävla tjock plötsligt. Så ställde jag mig på vågen, det var tresiffrigt. Det var typ två hektar över hundra eller något. Nu hade jag druckit två stora bira. Uh, innan, jag hade varit ute och käkat uh, på krogen, druckit två stora birrar, så att det egentligen är inte tre siffror men det här med uh, fetma, det är ju inte bara jag som väger 10 kilo för mycket, det är ju halva världen, inte riktigt, som väger utan helvete för mycket, visste ni att en miljard människor ungefär, knappt lider av hunger eller svält på jorden men en och en halv miljard människor är drabbade av eller har käkat sig så jävla fulla så att de är överviktiga eller rent ut feta. Titta på bilderna i USA. Peter Gadammar på Aftonbladet var i USA och gjorde en resa i Mississippi. Tjockaste delstaten i USA. Folk är som stora, enorma fläskhärsor vandrar omkring. Det är ett allvarligt hälsoproblem. Idag kan vi läsa i tidningen Expressen om kallar Moreus. Han är musikern och programledaren i SVT. Han har på att träna fem gånger i veckan men han rasar mot vikthetsen. Man behöver inte dra sträck mellan att må dåligt och vara tjock. Ja. Då ska den här killen cykla fyra mil. Han tränar fem gånger i veckan. Han ska åka hundra mil skidor och allting. Men det kanske är så. Lite att man är lite tjock kanske inte är i hela jävla världen. Men betänk. Det som ligger överst på alla topplistor av böcker nu. Det är 5-2-metoden. 5-2-metoden i olika jävla varianter. Denna enorma industri som också har uppstått som en del av fetmaepidemin det är en industri som gör att, att det kommer nya bantningsmetoder hela tiden, det finns något fullkomligt jävla sjukt, nevrotiskt med, med all, denna, all denna fetma och allt det här, skräpmaten det är socker, det är läsk, det är chips, det är fan och hans moster som folk stoppar i sig och vi blir bara chockare och chockare. när jag gick i skolan på ja, 60-talet någon gång då talades det om mass. Indien skulle räddas med den gröna revolutionen och så vidare. Nu håller folk på, de som har fått det lite bättre, i Indien, i Kina, i en hel del afrikanska stater där det har varit jävligt ont om mat. Så håller folk på att bli smällfeta. De som har råd att köpa den här skitmaten eh, som framställs, fulla tillsatser och fulla socker och så, som framställs av eh, livsmedelsindustrin. I Stockholm! I Stockholm har övervikt bland barn blivit en klassfråga. Det visar sig att de enda som går att mäta på något riktigt sätt i dagens nyheter som rapporterar om det här, de enda som går att mäta på ett riktigt sätt är fyraåringar. För där görs det en fyraårskoll på de här barnavårdscentralerna. De här siffrorna visar att fetma oftast drabbar barn i resurssvaga familjer. Fattigdom och fetma, de två f verkar höra ihop. Alltså. De ställer inte samma krav på vården, men det kan finnas sociala och språkliga barriärer. Men det stora grejen, tror jag, är inte detta. Utan det stora är att de köper sämre mat. Därför att de inte har råd, eh, eller kunskap, eller vad du vill. De köper en massa här färdiglagad skitmat med transfetter och elände i. Va? Om vi tittar på Stockholms län så är andelen överviktiga bland fyraåringar Det här siffrorna är från 2011 de är 9,1% för pojkar 12,9% för flickor alltså fyraåringar var tionde fyraåring är överviktig Västerbottens län Så är det 12,8% pojkar och 18,8% procent flickor. Nästan var femte flicka i Västerbottens län är överviktig. Och tittar vi bara i Stockholm och jämför så är det 15, 16, 17 procents övervikt bland fyraåringarna i Rinkeby Kista och i Skärholmen. Men det på Kungsholmen och Södermalm är betydligt lägre siffror. Det här är ju skrämmande. Eh, vad fan gör vi åt det här? Eller gör vi? Är det du som förälder som håller på att feta upp ditt barn? Är det du som är skyldig? Eh, är det livsmedelsindustrin? Vad fan är det? Vad kan man göra egentligen? Man kan lära sig äta mindre. Att träna, att bara motionera, det visar sig att det hjälper ju inte om man inte håller på träna träna åtta timmar om dagen. Det är säkert bra, som Kalle Moreus säger, för välmåendet och så vidare. Men det handlar ju om att käka mindre och käka bättre grejer inte käka en jävla massa socker och mjöl och skit bara. Vi ska tala om korv i det här programmet Men det, vi kommer ju två korvexperter och för, Eftersom vi då ska eh, vad heter det Frossa lite grann i korvsnack det Korv kallas ju den nya tidens surdeg Det har blivit värsta mode med korv För att vi ska balansera det lite grann då, då tänkte jag släppa på det Ska vi bara ha korv, korvfest här eh, För att balansera det ska vi tala om Hur fan man ska käka För att inte bli så jävla tjock Och framförallt vill jag be dig Som är tjock tjockisar som lyssnar. Ring in. Berätta hur det känns. Jag vet. Nu är inte jag smällfet men jag har 10 kilo för mycket. Berätta hur det känns. Berätta vad du försöker göra åt det Numret är 0200 11 12 13. Och då tar vi in Christian. Varsågod. Tjena. Tjena. Är du tjock? På... Ja, kan jag väl säga att jag var lite överviktig eller jätteviktig som jag vill uttrycka mig snarare. Aha. Men... Eh... Jag var uppe på 108 paner här för... Det var ju väl i april. Hur, hur lång är du? Äh, 1,8 eller 1,79. Ja, ja, det är som jag ungefär. 108. Du ja. vägde 20 kilo för mycket, säkert. Ja, ja något sånt här. Och man väl enligt den här BMI så man väl... Eh... Fet, eller vad man ska kalla det för. Fet, eller vad man ska kalla det. Du var väl fet enligt ja, det? Ja, vi säger det. Ja. Det låter bra. Ja. Men jag tyckte ändå att det, att det var dags att göra någonting åt det. Mest för att jag kände mig obekväm i situationen och sådär. Ja. Jag har väl aldrig varit riktigt för... Jag har tränat jävligt mycket gjort, äh, och gjort det förr tiden. Och äh, även när jag vägde mycket så körde jag mycket på gymmet och, och äh, tränade mest kondition, vill jag säga. Och det gav pris, som du sa, alldeles nyss. Inte så jäkla stort eh, resultat så, det jag visste riktningar och, och blev lite sämre men men eh, då fortsatte käka som jag alltid har gjort så ja, det ska man och, inte göra det går inte det går inte Nej jag gör inte det, det gör inte det så att, men eh, men när jag slutade träna på grund av en skada här för tassen och sen eh, ja det då, då jag sprang över upp 108 då, och och eh, jag har aldrig varit liksom för dieter och du vet här populära allt ifrån LCHF och GI allt vad det kallas så jag tänkte någonting måste jag ändå prova. Så att jag, jag tänkte att ja, om vi tittar på det här med mindre kolhydrater under en tid i alla fall. Ja. Så är det väl LCOF. Mm. Och, och, och jag har kört en egen variant på det där sedan i april. Eh, och det innebär att mindre kolhydrater inte slopar helt som, som de för folk utan mindre. Hur mycket det? har det Hur mycket har det gått ner? Nej, nere på... Uh, igår så var jag under 90. Gratulerar. Var... Men du, ja, har du tänkt på det? det är ju kanonerna. Har du tänkt på att det här, det här är ju inte bara att du ska gå ner i vikt nu? Du ska ju hålla den där skiten sen. Absolut, absolut. Det så det är... gäller att lära sig käka mindre? Kröka mindre, käka mm. mindre och så inte stoppa i sig jävla mycket? Ja, det är ju det som har varit effekten av det hela. Jag blir, jag blir mätt snabbare för att jag käkar mindre liksom och, och, och mindre koldigrater. Och mindre snappa koldigrater mm. framför allt som gör att man blir hungrig fort och sådär. Så att... Mm. Men det funkar i alla fall så det kan säga, det är, som sagt jag har inte varit så sikt och har käkat jag käkar alltid bröd till frukost exempel det är, är ju ja, men du är inte så här LCH fundamentalist eller någonting Absolut då? inte. Nej. Absolut inte. Men jag tror att det är olika för alla också. Ja det, det är ju konstaterat här. men jag tror att alla skulle må bra av att käka mindre. ja, ja definitivt. Eller definitivt. hur? Nej, det är, det är äckligt bra ibland bra. när man ja. går in och ser i butikerna Vad fan, det kan vara hela det kan vara 50 meter jävla hyllor med bara chips och skit va? Ja, verkligen, ja. Och det är socker i tama fan allting. Det är precis allting. Ja, Kristian, håll det där var. nu. Håll det där nu så ska vi se. Eh, hoppas det går bra för dig. Tack så idag. Tack så mycket. Hej. Hej. då tar vi in Patrik. Varsågod Patrik. Ja, tack. Är du chock är... Patrik? Nej, jag har vakt. Jag har vägt 178, 178 lång och närmare 110 pannor. Och fan, ja. Men det var för tre år, så nu väger jag väl runt 85 och har åtta pack och 45 i biceps. Och, det, och jag har diabetes med, liksom. Ja, men det är rätt så bra vikt, är det inte det? Jo, om man tittar på kroppsmässigt, men inte det här BMI. Det är ju bara det är bara väger mer än fett. Jo, jo, jo. Du, du vet vad jag menar. Det där kan man ja, alltid får... säga. Ja. Jo. Men alltså det som ni sa innan, ju, det här ner på kolhydraterna, sen händer det grejer ju. Mm. Det alltså, funkar har... inte riktigt för alla. Det här, jag tror att en, en bra regel, jag undrar om någon jävla bantningsexpert ska säga emot det, käka mindre överhuvudtaget. Det är skitsvårt. Du, jag har en kompis, jag har en kompis som var extremt tjock riktigt jävla överviktig, han kunde inte gå i trappor och så va han, han sa en grej till mig som är alltså, man tar, snackar om missbruk, han är inte så själv han är med matmissbrukare mm. om de som krökar för mycket de som håller på och drogar och allting det är ju inte nödvändiga grejer du kan sluta med det, men mat om du är helt hukt på det du måste ju äta för att överleva va? det är det som gör det lite svårare jo Och så tittar man på allt och så står det ju förfasken socker i allt. Ja. Till och med i fiskbullar är det socker. Menar du äh, det? I, alltså i, tittar man på tomatkross. Ja. Är det allt med tillsatt smakor är det garanterat socker i. Alltså såcker i allt. Alltså, många böcker små blir mycket. Det ska man ju låta dem behålla för fan. Om det står på in, innehållsförteckningen så ska man ju inte ta det. Det måste gå att hitta andra grejer som indrar ja, dem inte men, Peter. Jo det finns ju med det som du svarade innan. Det är en kostnadsfråga. Nej, men det kan inte vara Vänta att jag Socker är billigare än tomater. Vi snackar om tomatkross. Ja, för då kan man ha rå, råvaran som är tomat, den kan vara själv, eller, sämre kvalitet för man kryddar upp socker sockerins ja, mat. Ja, är ja, Samma som glykamater ja. som här som triggar igång med... Okej, okay, då sätter järn. de i en massa sånt skit och så blir det billigare och så leder det och så blir maten en klassfråga helt enkelt. Ja, precis. Så vill jag ha det till för jag håller på mycket med det här. Så jag har, som sagt diabetes ändå så små. Ja. veckars ja, ja, du måste hålla ska... ögonen öppna av andra skäl så att säga. Ja, ja precis, det är, ja. natt, alltså, det är helt sjukt ja, Det är sjukt, tack så mycket, Patrik Tack, ha Ta Vi tar en kort paus nu, jag ber särskilt Du som är tjock, ring in och berätta eh, Varför du är det Hur du ser på problemet Och vad du tycker att man kan göra åt det Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio, Radio, Radio 1 Aschberg Vi talar om fettma här det är ett större problem i världsmåttstock en hunger och svält. Om man då räknar kvantitativt, det är inget roligt att svälta. Och jag skulle hellre leva som tjock än som svältande. Det är mycket enkelt, mycket enkelt svar på den frågan. Men det har hänt någonting de senaste decennierna på jordklotet. Fler människor är alltså överviktiga. Det är ett större hälsoproblem kvantitativt sett än det att folk hungrar och svälter. Och det är framförallt i fattiga länder och i fattigare områden. Till och med I, i Stockholm så syns detta på statistiken. Eh, det talar vi om nu med detektiven allmänheten och jag tar in eh, Jarri. Ja Jarri hur tjock är du? Ja, jag kan äh, glädja dig att jag är inte tjock för jag har tränat hela livet. Jag är sån här äh, jag har äh, svart och såna kläder. Mm. Så jag har äh, en egen träningsmetod i dagsläget. Jag slutar med kampsport och sånt sånt. Va? Äh, jag, det tränar jag i skallen. Uh, men uh, den här andra biten, så kan jag ge råd uh, till exempel dig också, ett uh, frukost, bra frukost, uh, ta och käka lunch och sen uh, på kvällen käkar du bara gröt. Alltså, gröt. Och, och kanske Bättre att och, ingenting, förmodligen och, behöver, ja. och du kan ta en öl eller två, det gör ingenting. För, det försvinner snabbt. Ja. Men, Men det, det är, man blir chockad det är skiten också. Det är alltså så här att jag som gammal sjöman så uh, jag kan berätta att på skön fanns inte vågen eller vattenpass. Nej Sådana nej. Så hade vi inte alls va. Nej. Så man var tvungen att tro på sig själva där på sjön Men Man klarade. kan ju lika gärna känna på bältet hur mycket man kan jo, dra åt svång runt. Jo, jag fick sätta hål i bältet varje gång jag var över, vi säger två månader på båten som började bli samla sig. Mm. Mm. Men det fixade de gamla revarna på söndvete. De söp så mycket så de var smalare när de kom hem. Ja, men det blir man. Man blir inte smal av att supa. Jari, vi tackar för erfarenheterna Vända från de sju haven. Tack. Och sen tar vi in Josef. Varsågod Josef. Känna Hansberg. Är du tjock? Ähm, jag? Ja. ja. Lite. Nej, jag är inte så tjock, men jag vet inte. Lite tjock, ja. <laughs> Nej, inte så speciellt. Men jag tror att är problemet att med vikten att det är är brist på tid. Alltså man har ingen tid att laga till färdig mat alltså hemma när man kommer hem. Jo, det har man. Vad då har man? Du kan laga på helgen. Men du kanske har för att dina barn är stora. Ja, men, det finns men man, kan laga, man, kan laga, man kan laga för en hel vecka om man står och gör det ja, på en ledig dag. Ja, igår gör man så man blir trött. Man kan inte mm. hålla på hela livet, alltså tio år när du har en man måste springa och hämta dem från dagens och aktivitet och trä. Men ska man stoppa i ungarna såna jävla färdigmat? Nej, det kan man göra. Men grejen alltså, det är, man glider med i systemet, att systemet som vi har nu, att man måste vi jobba och vi har för lite fritid. Men du har ett eget val. Någon jävla fritid har du så du kan laga mat? Nej. Jag så har... du lagar aldrig mat? Ja, det gör jag. Men min fru hon jobbar halvtid till exempel. Ja. Så att, det, det finns något att göra. Sen kommer hon jobba heltid. Jo, vi har inte tid med småsats. Så. Ja men vadå? Folk vi, jobbar väl inte, folk jobbar väl inte mer idag än vad de gjorde förut. Men det det det du får mig nu vill du prata så där, du får mig att glida bort, vad vill jag säga? Ja. Ja men säg det då, säg det då. Ja, jag säger alltså systemet som gjorde oss att vi har inte vi brist på tid va. Tiden, att kan jobba, för Nej, att folk inte. Det är bara skitsnack. Man kan inte bara skylla på tid. Det går att ta sig tid att göra det. Ja, men samtidigt också en sak till: alltså, för maskinerna va? de gör jobbet. Ja, så. Du att men... Vi har sittande jobb nu för tiden. Ja, vi har sittande jobb, men då får man checka mindre. Ja, men det är lätt att säga, men för fan ibland. Men... Det är reklam, det är massa med skit. Va? Du går ja. på all den där reklamen så det är all den där skitmaten. <laughs> Vad ska man göra då då? Nej, man får väl tänka lite själv. Ja, men det är lätt att Det är reklam på data. Reklam. Nej, men du skyller, på, du skyller på samhället, du skyller på reklamen, du skyller på att du inte har tid. Jag skyller inte, men jag säger, men glider med, säger jag. Jag skyller inte på något. Ja, men ge fan, glid med med mm. fan mm. jag glider med då? Ge fan jag glider med då? Förlåt, vad sa du? Ge fan i och glid med, sa jag. Ja, men det är, det. det är lätt att säga det. Ja, jag vet. Jag vet att det är lätt. Men jag säger det i alla fall, för det är ju det enda korrekta. Men, vad tycker du själv då? Men, vad tycker, om då? Om det här? Nej, ja, men jag checkar jag ju alldeles för mycket. Man, var ska man men jag går inte på någon reklam för att det kommer någon jävla burk med någon mat som ska smaka gott. Det smakar aldrig gott i burk. Ja, om till exempel man går för, i stan, det, det finns bidrarier överallt så ska eh, han restaurang och grejer och så. så det, det, det, kan ta en det är ingen som tvingar dig att gå in där. Det är ingen som tvingar mig, det, det är lätt att man glider med i systemet. Ja. Så lätt. Ja. ja, då får man välja om man vill fortsätta glida eller om man vill agera själv. Okay. Mm. Det gäller mig också. Tack så bra, Josef! Hej, hej. hej. hej. Uh, då tar vi uh, Fredrik. Varsågod, Fredrik. Tjena, Fred äh, Robert. <laughs> Tjena, hur tjock är du, Fredrik? Ja, jag är Ja. Ja gräns. Jaha. Hur mycket väger du? Alltså jag väger 112, det gör jag ju. Ja, det, är det är ju jag, inte men... bra, va? Nej, det för, vet, jag var ju duktig för jag gick, jag gick ner till nästan 100 kilos klass men så skadade jag armen till barn på året så blev jag en jävla massa smörfstillande och så rörde jag mig inte, jag åt för mycket godis för jag har varit deprimerad vet, och, trött hela tiden, det är ingen ursäkt men, men jag var, det var, sen har det varit svårt att gå ner de här kilorna Ja, ge fan jag käkar godis, det är för småbarn möjligen en, en dag i veckan <laughs> Ja Eller? Det hade rätt Det är klart jag har rätt. Sen händer det att jag trycker i mig någon sån här skit också, jag vet. Men jag, man kan ha rätt i alla fall. Man kan inte alltid leva som man lär. Men jag tror att det är bara bra sak. Jag tror att det är mycket på en fri. Jag tror att det är rätt. man är tycker jag att vi äter för jävla. för mycket potatis. Det är kloddrat och det är inte bra heller. Nej, jag vet inte. Man ska nog checka mindre av allt, allting, tror jag. Men, men, men vi, får, alltså, vi har ju friskvård på det jobbet då. Det tycker jag är bra då vi är ute varje dag. Alltså Minst den här 20-25 minuter. Och sen går jag ju två gånger om dagen hemma. Mm. 20, 25. Men du, 112 kilo. Ja, jag vet det, Men du vet, det, det är de här jävla chipserna. Nej, men de så... kastar dem åt helvete. Ja, men det är jävligt. Det är lätt för, det är lätt för dig att säga. Det är, det är lätt för alla att säga. Det är svårt. Alltså, när man är fast i den där... Alltså, man är... Men du, det är ju inte, det är inte direkt lika beroende framkallande som heroin va? Det, ja, och när det jag... gäller knarkare så tycker man fan, de får skärpa sig, eller hur? Ja det har jag, jag, jag, jag, du med dig, jag försöker, jävligt mycket det gör jag, alltså, jag har blivit bättre på mig Patrik, med och... eller förlåt, jo, jo. Fredrik, Fredrik, förlåt ja. Fredrik, ja. håll upp en vecka, ring och säg att du har klarat en vecka ja, jag ska göra det Gör det då, så ring om en vecka så jag vill veta Inte några jävla chips <laughs> Inget, Inget godis, klarar du det? Ja jag, jag, <laughs> jag kan inte leva Jo du ska, kan du lova det? Ja kan okay, jag jag får göra det Bra. Ring om en ja. vecka ja. Ja. Nästa måndag, hej så ja. länge hej, hej. hej Då tar vi in Kalle, varsågod Kalle Ja känner känner. Hur tjock är du? Jo. Jag är inte alls också. Vad fan? Jag sa med... att det var tjockisar som skulle ringa. Ja, alltså, vad fan? Jag har mig väntat i kvarna. Aslänge. Oj, oj, oj, oj. Då är det ingen synd om dig. Nej, det är inte. Men jag kanske har lite kloka saker att säga ändå. För att jag har för förhälsat själv tvungen att lägga om kosten väldigt ordentligt ändå. Okej. Okay. Då har du en erfarenhet av detta i alla fall. Varsågod. Jag har stor erfarenhet av det. Och det jag skulle vilja säga är att det som vi har glömt bort och som vore mycket viktigt för alla att börja tänka på, det är kvaliteten på den kost som vi får i oss. Det tror jag är viktigt som fan, ja. eh, Och då menar jag till exempel att om man jämför en köttbit med potatischips så förstår man liksom vad som är kvalitet på den kalorin man får i sig och vad som inte är. Eh. Kalori är ju bara ett energivärde. Ja, men det viktiga är kvaliteten på den kalorin man stoppar i. Så det är det som är poängen. Att berätta då för mig, berätta hur, varför muskel är bättre än bränd potatis. Därför att det är det vi är designade för att ta hand om i kroppen. Mm -hmm. Så att om du stoppar i dig energiform av potatischips så vet inte kroppen vad den ska göra med det. Men däremot om du stoppar i dig den bästa möjliga köttbiten så omvandlas den till energi istället för men, att det började lagras som fett. Du, jag äter gärna kött, mycket kött och framförallt om det är gott kött. Men samtidigt så går det ju att käka väldigt bra grejer utan kött också som är goda och säkert jävligt nyttiga. Ja, det är absolut. Men, men jag påstår ändå att kött och fett ligger bland det man bör äta mest av. Mm. Konstigt nog Mm. för att det är i alla fall min erfarenhet så att jag nämnde nämligen lagt om kosten av hälsoskäl just för att jag, jag behöver äta det som är mest näringsfyllt och då blir det mycket alltså, kött, fisk, den typen det blir eh, grönsaker och lite lite frukt och mm. mycket fett mm. och eh, det som hände också då var att jag var tvungen att börja äta mycket mer än tidigare mm. så att just det med att äta mindre av allt eh, tror jag inte är Det tror jag är kanonbra. Ja, men om jag det är... gjorde det skulle jag gå ner i vikt. Ja, men det är ju bra. Men då skulle du kanske tina bort så småningom. Om du vill. Nej, det tror jag, den risken tror jag vi kan... Mm. Uh, den är nog närmast obefintlig. Ja. Men, men Kalle, det var... ditt recept var fett och kött alltså. Ja, och uh, då kan man också med förmånen äta mer av det. Mhm. Ja, Ja. Uh, ja, då kommer folk kommer man... ringa in och säger vi kan inte äta kött, världen har inte råd med det och miljön och Nej, så vidare. Nej, men har man ju etiska aspekter och tyvärr är det också faktiskt att det blir mycket dyrare. Ja, att, det blir jävligt dyrt va? Eh, jag, jag har ju som tyvärr råd att spendera en hel del pengar på mat, men det är svindigt att leva som jag gör faktiskt. Ja, jag att, förstår det. Du. är tyvärr bara de bättre bebedlade som, som kan klara av det också. Ja, då är det ju ingen lösning egentligen va? Nej, det är ingen lösning. Inte för helheten så att säga. Du... Ja. Vi ska ha nyheter. Det är många som ringer och vill. Ja, det är, det är många chockisar som står på kö här. Ja, det är bra. Tack så bra. Hej. Hej. Vi tar nyheter nu, men det kommer fler tips från chockisar alldeles strax. Ni som vill ringa, ringer 0211-1213. Det här är Ashberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. 1. 1. 1. Ashberg. En och en halv miljard människor på jorden är överviktiga eller smällfeta. det beror på allt skit som de stoppar i sig. ja, ja. det gäller även mig också. Jag har bett alla att ringa idag. Vi ska tala om detta som har blivit en klassfråga. Och nu tar jag in Paula. Varsågod Paula? Ja, hejsan. Hej. Hej, jo jag vill ta upp. Nu inte jag en tjockis men jag hoppas att jag får fortsätta prata ändå. Hur tjock är du? Nej men jag är normalviktig. Aha. Jo, eh, jag vill ändå ta upp frågan angående just att det är en klassfråga. Ja. Jag tycker att eh, det finns jättemycket bra nyttig mat som är billig. Ja, berätta. Ja, men det, jag tycker det handlar mer om att det är en prioriteringsfråga eller att man, ja, i vissa fall kan man kanske lat eller helt enkelt bara Vad du... i det. Du hörde Josef som ringde för en stund sen. Han säger såhär, nej man har inte tid och man glider man har... med och det är hamburgar, det är pizzerier ja. överallt och så Det är en bortförklaring tycker jag. Okej. Okay. Vad gör du jag för mat inte, då? Jag är inte själv perfekt men jag vet själv att ibland så äter man väldigt dålig mat och det handlar mest om att man kanske inte orkar ställa sig och laga mat. Alltså nyttig bra mat. Nej. Tar det så jävla mycket längre tid då? Det gör ju inte det. Nej. Fisk kanske är inte jättebilligt alltid, men det tar ju går jättefort och Förlåt vilken vad sa du? Vad var det som? fisk till exempel. Ja. Det går jättefort att fixa till exempel lax. Ja. Sådan en laxfilé eh minuter, precis. Ja, det går fort. Det går fort och sen, som du sa tidigare så handlar det också om att man får planera i så fall om man har så ont om tid så finns det faktiskt tid att eh, laga mat några dagar innan och ja. En soppa kan man svänga ihop på en kvart. Precis. Den kan bli hur god som helst. Precis. Soppor anses vara extra mättande också. Ja. precis ja. det är så mycket billig, eh, billiga grönsaker, baljväxter, billiga linser, bönor. Ja, ja. Så vidare. Mycket såna grejer som man kan ha torkade hemma också och laga Precis. Med. Jag tycker mycket bortförklaringar. Okej, okay, så du vill inte höra på fler bortförklaringar. Okej. Okay. Ja. Då ska vi hålla dem kort. Tack så bra, Paula. Ja, tack så mycket. Hej. Då tar vi in Rosita. Varsågod, Rosita. Men hej, Robert. Är du tjock? <coughs> jo, då. jag tillhör de där ja. Men jag lever gott ändå. Jaha. Ja, då. Men du, säga att det är inte är bra för pumpen att vara sådär tjock. Ja, hör du. Det har jag faktiskt inga problem med. Maha. Jag går i trappor och jag cyklar och jag gör vad som helst. Jag okay. har inga problem. Du har bra frågor. Mm. Men du här nu Robert, ja. det här med fettma. nej med fitma. Vad sa du? fettma Jag tyckte du sa ett fult ja. ord. Ja. ja det var något sånt där, jag mm. hade för bråttom när jag pratade vet du. Ja ja. Men tro inte att det är så här. Jag har fått den uppfattningen att ju sämre vi människor mår, ju mer stoppar vi i oss. Ja en, del, trö en del tröstäter ju. Vi tröstäter. Jag talar för dig själv. Men en del människor gör det, ja? Jo, jo, jo, jo. Jag, menar, jo. jag menar ju naturligt inte alla. Inte alla. Brukar du trösta detta? Jo, då händer det faktiskt. Berätta nu om en situation när du börjar stoppa i dig käk för att du är deppig. Nej, deppig är jag inte. Men däremot att jag känner att jag har ont. Om jag har ont någonstans och jag inte vet när det inte hjälper någonstans då brukar jag stoppa en chokladbit i mun. Men vet du, jag går inte ändå upp i vikt i alla fall. Okej. Nej. Nej. Hur mycket väger du? Jag väger, ja, jag väger drygt 20 kilo över. Över, över vad då? Ja, över min normala vikt. Jaha. Var det ja. känsligt nu, eller? Nej, nej men jag väger väl 85. Okej. Okay. Ja, ja. Mm. Mm. Men det har jag ju i alla tid. Jag måste säga, så, inte för att det är någon tröst, men jag har ju i alla år sedan jag gick i skolan jag har jag i tjock. Eller i tjock och tjock, men knubbig och rund har mm. mm. Men jag tror ju ändå på det här att, att det finns... Först och främst är det ju de som inte har tid. Jag har ju hört de här som har pratat och inte har tid med att laga mat. Att det är mycket. Men jag tror ju mycket så här också att om alla är samlade samtidigt om man har bestämda mattider. Så tror jag ju säkert att om man skulle må mycket bättre. Men i dagens läge är det så mycket stress. Det är så mycket som ska göras. Det är så mycket som ska tas in. Ja, eller så skyller folk bara på det? Ja, jag vet inte. Jag är ju ensam. Och är, men, men jag tycker ju själv att det verkar vara... Jag tycker ju mest om de, de här ungarna vi, eller ungdomarna. Vi som är äldre det är väl, men de här yngre som växer upp tycker jag är mycket svärre. Mm. Det verkar som de, de, de familjer som har sämst ställt där blir ungarna tjockast. Nej, det tror jag inte alls. Nej, men det, du, det, det här visar ju den när det är undersökt. Ja, ja, ja, jo, jag hörde, ju, du sa det, men... Och du ser bara att det... du inte tror på det? Nej, inte riktigt. Nej, nej. nej men då kommer ja. vi ju ingen vart. Jag, jag tror ändå att... Tror du att de har vara... fejkat siffrorna, eller? Nej, det tror jag väl kanske inte riktigt heller, men... Men någonstans ligger det i en grund, men det är ju inte i alla områden heller. Jag menar, det är ju fattigt i hela, hela världen. Ja, men det visar ju sig, det visar sig att i de fattiga länder, alltså en hel del fattiga länder så håller övervikt snabbt på att bli ett problem. Ja. Mm. Det är väl skräpmaten då? Ja, visst. Mm. Allt sockrat ge, de skit. Ger, de ger, de ger, ja, men om du då tänker där här, om de köper all skräpmat, om de köper all den där skräpmaten och köper vanliga råvaror och råbar mat. Det blir ändå mycket billigare i slutändan. Ja, jag hoppas att det är så. För att någon, jag kan ju inte fatta att man tjänar pengar. Ja, någon stoppar in en massa skit i maten som inte har ja. där att göra. Då kan de ju tjäna pengar på det. Ja, jag menar, det är ju så idag. De, jag vet inte, det går bara ut på att lura folk idag. Mm. Kanske det. Det, det är Kanske Det så. Mm. Ja. Rosita, tack så ja, hemskt. Hej, Hej! Nu ska vi se om Rickard är kvar. Nej, Richard, han har tsadojerna. Då tar vi in Alex. Varsågod, Alex. Alex. Skubba ner radion! Hej, Sam! Hej! Hör du mig? Ja, jag, ja, jag hör dig. Ja, men kanon. Jag hoppas att eh, många som lyssnar, för att eh, jag har ju tappat 27 kilo. Alltså, jag har gått upp med vitt nu, eh, men jag är inte riktigt chockig, så jag väger 95. Jag har gått upp eh, 6-7 kilo igen, så jag sitter mycket i bilen. Vänta nu, vad vägde du som mest då? 115 Och fan, ja oh. Och då var jag 19 Oj, det var ingen bra 27, Nej, det var för att Det var inte så att jag hade någon sjukdom Eller det var på grund av stress eller någonting Jag tyckte om maten helt enkelt mm. Mm. Kanske mm. Att man tränade lite mer Med vikter och sånt där Det var inte bara fett men uh, Nej, det var helt enkelt för mycket Och sen så, nej, en dag bestämde jag mig Bara att gå ner med mikten Och sen var det bara sallad och kött. I tre månader så gick jag 27 kilo. Och men nu har gått jag upp då. sex. Ja, det låter ju fantastiskt. Men det är ju en rå hårdbantning. Det, det, de där, det blir ju bara jojo -jo det. Nej, nej, nej, nej. Det var inte det. Jag höll 82 kilo i nästan åtta år. Och fan, ja. Vad är det som har hänt det, nu då? Nu har du börjat knalla uppåt igen. Det är för att, eh, det är för att eh, jag sitter mycket i bilen och lyssnar på radio ja, men... Jag kör på grund av jobbet. Alltså, ja, men det är många som, som sitter i bilar. Det, det... Ja, precis. Nej, det är så här att nu har jag börjat igen med sallad. Det blir bara nästan kittingssallad eh, under lunchtid, alltså när man har lunch. Mm. Och sen så för att Jag kan inte äta någon eh, lasagne eller pasta. Det går inte. Jag sitter ju mycket i bilen. Ja, ja, ja. Mm. Det är som att man sitter framför data. Och eh, Jag vill, ju, jag håller med om många som ringer in. Va? Alltså det är prioriteringar. Jag har ju barn. Så man vill ju vara ute och träna kanske någon timme. Det är inte så mycket va? på kvällen eller på morgonen. En timme, det är ingenting. Nej. Men... Man prioriterar ändå, antingen är man trött så man försöker pigga upp sig med en kopp kaffe så vill man ju börja träna och sen så är det barnen och, och, och planera rätt. Men det är inte så, så lätt som man tror, alltså det är verkligen inte så lätt men man kan kombinera det, jag har lärt mig att kombinera det hemma 10-15 minuter yoga eller träning på kvällen. Uh, det hjälper väldigt mycket Det gör väldigt mycket 1-2 kilo per månad mm. Alltså det är verkligen sant Men då måste man verkligen träna 10-15 minuter Vad som helst mm. Varje kväll Eller morgon mm. sen, uh, Men det med träning det är ju samma som med bantning Man börjar på något sen ger man upp uh, men det, det är ju det vanliga så. i alla fall Man måste, man måste ju Det är inte så lätt, det är verkligen inte så lätt nu för tidningen. Jag, jag lyssnar ju på eh, radiet varje dag och jag har ju haft det här pratet många gånger. Mm. Och man hör ju varje dag oavsett vilket problem som helst. Man har inte titt, det är det. Men eh, med det som det... Är, det är... Men du, folk har tid att titta på tv. Ja, precis. <laughs> Men det gör jag inte. Jag har inte titta. Folk sitter och tittar i timtals på tv. Ja, Det är, man måste verkligen ha tid alltså, istället för att, men, det är inte så svårt egentligen att kombinera det, jag gör det nu, det funkar, 10-15 minuter. Ja, ja. Det funkar ju, och sen så, så ska man ju mm. kanske ta bort det här med pasta och ris och ja, allt men annat. det där är ju olika metoder, man ska käka mindre, man bara tar halv portion av allting hela tiden, Då kommer Men kommer man... Men, vet du vad som är skrämmande? Jag har ju 10-15 kundbesök per dag, alltså jag är hos privatpersoner, mm. och jag ser tyvärr varje dag, folk har inte tid, speciellt efter klockan 16, man hämtar barn, stoppar i köttbullar och falukorv, mm. och sen så med makaroner, mm. hur bra är det här om man gör det två-tre gånger per vecka? Det är inte bra. Och sen ketchup fullt med socker. Ja, det är hälften socker i den här jävla ketchup. Men jag ser det varje dag, Roppan. Ja, ja, jag förstår. Du? Jag, jag kan göra en helt analys om det, men... Ja, gör inte så... det, för nu vill jag in andra ringare snart. Nej, nej, nej, men bara kort. 10 minuter, 15 minuter, stek, skickling med makaroner och ris istället för falukor och... Ja. Så ja. det är två, tre gånger. Och lax. Tips från Alex. Tack så Ja, tack. Hej. Hej. Nej, då ska vi ta in Niklas. Va? Niklas är inte kvar. Då ska vi se. Då tar vi Urban. Tjena Urban. Hej. Hur tjock du? Ja, man kan säga att jag har tjock. Jag har varit över 120 men, men gått ner till 115, 117. Jaha, då har men du lite det, kvar. Ja, men det det, det, är, det, det det måste gå långsamt. Och det jag gör kort, kort om det Ordentlig frukost, gröt... Eh, ...en hård hårdmacka ...och choklad. Sen, choklad? Jag, ja, Aha. på morgon. Okej. Okay. Eh, inte det för bebisar? Nej, eh, det är... ...mer energi än i kaffe. Eh, och så sen... Och så sen eh, ...på dagen har jag fyra hårdbrödmackor... ...hårdbrödmackor med och så ...och med pålägg vatten... ...och mycket frukt. På mm. kvällen... Gör jag en, en, en, en riktig middag från, från grunden hemma. Och det går långsamt. Det tar lång tid men man behåller vikten. Men du snackar om någon jävla smörgåsdiet här. Fyra, fyra mackor. Nej, men, det, det här det på dagen när man, när man sitter i bil som jag gör det här dagarna. Ja. ja Och det är hård bröd utan smör. Sen är det... Sen, sen är det Och, och, smakrik eh, pålägg, smakrik på, pålägg ah, ja. som man lägger, lägger på det, lägger på. ibland kan jag ha mjukbrev men det är ofta svårtbrev men det är, det är smidigast okay. men det, det är frukten som gör det jag, jag har mycket frukt med mig. det är massor med socker i frukt jo men det är fruktsocker ja det blir men man tjock av också ja, jo, men... men det är nog bra att äta frukt i begränsade mängder ja jag har haft två clementin eller två äpplen eller, eller, eller något ja, ja. Där Men du är på väg ner långsamt. Ner. Det, låter, det låter i och för sig bra. Jag går ner också. Långsamt. Ja, ja, det är bra. Det tror jag är mer stabil metoden att hålla på banta. Ja, det får flera år. Mm. Det får ta flera år, men neråt går man. Ja, det är bra. Det är du un ja ungefär så. Det är bra, Urban. Hur länge har du hållit på att gå ner förresten? Ja, ett och ett halvt år. Ett och ett halvt? ett och ett halvt, två. Ja ja ja. Och när ska du då nå målet? Ja, det får bli när jag, när, när, när, jag, jag ska ju börja träna och, och så här men jag måste komma från det här jobbet jag har först innan jag kan börja för det, det är 10-12 timmar man man of. man jobbar och, det, och man orkar inte. Nej, det nu, förstår jag. Ja. På kvällen då men så fort jag kan, jag kan dra ner på, på det så så okay. får jag orka bara gå. Bra. Du, det är någon som vi kommentera det du har sagt. Eh, vi tar en kort paus ska vi höra på det. Lycka till nu, Urban. Ja, Tack, okay. hej. Karro har ringt in och har någon kommentarer till Urban. Vi tar Karro efter pausen. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. 1. 1. 1. 1. Aschberg. Urban ringde alldeles nyss och sa att han checkade stadig frukost. Han checkade sedan fyra knäckebrödsmackor till lunch. Och sen gjorde han middag från grunden. Han var på väg ner. Han var tjock som fan förut. Men nu var han på väg ner. Långsamt, långsamt sa han. Karro vill kommentera det där. Varsågod Karro. Ja, ah, hej Robin. Tja. För det första vill jag säga att jag, jag, jag är faktiskt inte längre överviktig. Jag har varit överviktig. Nu har jag några sidor kvar. Eh, men jag har varit överviktig. Och jag vet vad överviktiga tampas med. Det de tampas med Det är sina tankar. Och det feta människor oftast gör, överviktiga människor, det är att de rationaliserar baklänges. Förstår jag vad jag menar? De i efterhand ger ursäkter för ett beteende som, som de inte kan rättfärdiga på något annat sätt än att i efteråt ha, i efteråt ha en ursäkt för. Sig. Ge ett konkret exempel. Ge ett konkret exempel. Exempelvis eh, om jag skulle vara tjock, jag är hungrig. Eh, det går jättesnabbt att åka till McDonalds. Ja. Eh, om jag är tjockis så eh, blir jag av kognitiv dissonans och springer till McDonalds. Hallå, hallå. Vad är, Vad är det för något? Kognitiv dissonans det är, det är när eh, din högra järnhalva, alltså ditt känslor, hela ditt känslosystem och minnen eh, jobbar emot din eh, vänstra sida, din logiska sida. Mm -hmm. Så om du lär dig någonting eh, och eh, så säger dina känslor någonting annat ja, så där är det ju jämnt. Ja, men exempel, nu ska jag ge ett exempel. Om jag skulle vara tjockig och vara stressad, då kanske jag åker till McDonalds och handlar käk när jag är hungrig. Nu jag, när jag går och mat, jag som inte är tjock, jag som inte... Johoho, lite men, överviktig men. sa du. Ja, jag äter en burk tonfisk. Okay. Det tar två minuter. Sen går jag till gymmet. Det finns inga ursäkter. Du är den du är och du, du måste springa fram och grabba bollarna i livet. För du ska ta tag i livet och ta det och utnyttja det. Att gå ner tre kilo på ett och ett halvt år som urvan har gjort. Det är inte okej. Okay. Du gör ursäkter för dig själv. Du skulle kunna... Nej men nå han var, gick stadigt neråt. Ett och ett halvt år sa han. Ja, jag kommer inte att göra mig kilo. Ett och ett halvt kilo på en vecka, Jobban. Ja men ett och ett halvt kilo på en vecka det är bara bantning. Du kommer joja upp. Du kommer vara en fläskhärsa snart igen. Ja, det det krävs med ganska många kilo från 65 kilo. Så ja, ja, ja. ja, 65 låter ut jag så farligt. Man gör aldrig för mycket ursäkter. Det är du som äger ditt liv. ta tag och Hur tjockt var du då Caro Innan du började skryta här nu. 80 kilo vägde jag som mest. Du har mest. gått ner 15 kilo alltså. Yes. Mm. Hur lång jag är tid? Jag kvar. Jag började röra på mig förra sommaren. Uh, och då gick det väl på två, tre månader. Okay. Sen har jag fått stadigt kvar och nu känner jag att jag behöver ta tag i sista lilla biten. Lycka till med det! Tack så idag! Tack så hej. hej! Då tar vi Mia. Varså Mia! Hallå Robin, hej! Tjena! Du? Är du tjock? Tänkte... Är du tjock? Uh, nej, det är jag inte. Jag har aldrig varit. Okay. Uh, nej, jag har aldrig varit tjock och inte mina fyra barn som är vuxna idag heller ah, nej. men och sen är jag då ja, 50 plus som mm. du är mm. men något som är intressant som jag tycker vi ska ta upp det är möbler Det låter konstigt. Alltså ja, inte. Idag, ja, idag designas möbler efter att vi ska sitta framför tvn i våra soffor. De byggs så vi kan ha en laptop, vi kan ha mat, det är divansoffor. Och då sitter hela familjen framför tvn och äter. Idag slänger folk ut sina matbord. Jag har hört flera stycken bara på en kort tid. Nej, nu slänger vi ut matbordet för vi sitter ändå framför tvn. Sitter du framför tvn, då lagar du ingen mat. Det är ingen som känner för att äta några jävla gröna äter framför tvn. Utan då blir det ju sån mat som är lätt. Att förtära samtidigt som du sitter och stint låg på din laptop eller TV. Friterade och transfetter med. och sån där skit, ja. Ja, sån jävla skit. Det är ju inte klokt. Alltså man ska ju sitta vid ett matbord tillsammans. Och där kan man dyka upp riktigt. Mm. Och inte sitta som engelsmännen gör. I en soffa med fatet i knät och äta. Och sen när man äter, ja då får man palkkorma. Och sen så blir de kvar i soffan. Det är mm. ingen fasen som åker... Reser sig därifrån. Nej. Och det, och sen så, så du vill ha del... pinstolarna tillbaka? Ja, jävla i att ja. Pinstolarna tillbaka. Men sen vill jag höra en annan sak. Ingen som har ringt in. Har ringt in och sagt att ja, vi har barn som är överviktiga. Jag skulle vilja höra föräldrar som förklarar varför de stoppar i sina barn. Sån skitmat som de gör. Vi ber någon ringa. En liten ja. förklaring kom kanske var en ringare så i början som sa jag har inte tid, jag har inte tid. Ja det är skitsnack. Mm. Nu har man tid som du sa och sitta framför tvn. Eller, och sen så är det ju så att, att folk är så förbannat bekväma och sen har vi en annan aspekt. Prata med 30 35 åringar idag, och de yngre generationerna som får småbarn och har, och uppbyggt sina karriärer. Be dem göra, Robban, eh, köttfärslimpa koldolma. Nej, de kan, inte, de kan inte. De kan inte. Men det finns kokböcker. Det kommer ut en yeah. kokbok om dagen i Sverige. Ja, vi har alldeles nästan. Och äter du två stycken mackor Med mycket smör och en god ost, vanlig hårdost ost ovanpå. Varje kväll, mellan 8 och nio, efter du har ätit middag, framför tvn, så går du upp 12 kilo på ett år. Hur vet du Är det det, där? det vet jag när jag läste näringsläraren på högskolan. Ja. Så det har jag alltid tänkt på. Men det gäller oss vuxna. Ja, just det. Mm. jag hörde en kille en gång som, som sa man ska äta för varje år man ska äta en procent mindre mat alltså för ju varje äldre år man blir för varje, ja. precis det stämmer. och jag kan inte säga att jag följer det men hade jag gjort det kanske jag inte hade väckt 10 kilo för mycket ja och sen alla tante i min ålder ja. ska ge fan i Bergen boxvinet ja, ja, ja det ska det de, går de uppe, och de går där och pimplar ja ja, ja, ja alla sorters brännvin blir man tjock av mm. ja det är också så nej Så är det, fram med pinstolarna Ja, nu har vi löst det här, Emilia Fram med pinstolarna Det är lika bra att folk slänger ut den där jävla tv ändå Ja, det tycker jag med snart Om de sitter och äter tillsammans hela kvällen Så kommer de rasa ner i vikt Ja, men det är inte ja, men... Nej, men du vet du, du, du, du duka upp framför, bu, bu, ungarna ska sitta där och äta, det är ju ingen som gör eh, sån här mat och där är lite sånt och tar det potatis och det är riktigt så som det ska vara och, och så. Nej, då gör man liksom hemmagjord pizza eller... Ja, naja, det, det, det är ju så ju. Ja. Nej. Ja, vi, säger så. vi säger så Mia. Tack ska du ja. ha. Vi talar om mat. <kör> vi talar om mat här alltså. Vi, vi talar egentligen inte om mat. Vi talar om fetma. Jag har dig som är tjockringad. Tjockis har gräddfil in här idag. Jag vill för, ni ska förklara varför ni är tjocka. Vad ni gör åt det. Eh, så enkelt är det. Vi måste ju hjälpa dem. En och en halv miljard människor på jordens yta lider av över... och ja, lider. Alla lider inte. Men de är drabbade av övervikt och fetma. Och det här är ett större hälsoproblem idag. Kvantitativt sett. Än, än hunger och svält. Som jag sa tidigare, jag är hellre chock eh, än att jag lider av svält. Men! det fetman håller på att bli ett jättelikt hälsoproblem. Vi snackar om det en stund till. Vi har en halvtimme kvar ungefär. Sen ska vi faktiskt eh, snacka om just mat igen. Korv. Det är en, en ny, ny grej. Korv håller på att bli värsta mode. Men det är en halvtimme kvar med Fettma här. Fortsätt ringa 0211-1213. Ni lyssnar på Ashbaj på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. 1. 1. Fettma. Jag bett Chockis att ringa in. Nu tar vi in. Uh... Sammi, varsågod Sammi. Varsågod Sammi. Hallå? S hallå, Sammi. Kom igen. Tjena, Robert. Hej, jag uh, är väl inte så överdrivet överviktig vi Kanske en åtta till tio kilo för mycket, kanske. Ja, det är som jag. Det är jobbigt. Ja, precis. Och grejen är att <coughs> jag har ju varit att uh, spela fotboll på ganska hög nivå. Jaha. Och uh, tränade, man tränar väl uh, åtta pass per vecka, ungefär. Ja. Nästan. Uh, sen, ja. Uh, Livet förändras, man får barn och familj och jobba för mycket och sådana saker. Mm. Och det som händer är att det är så bekvämt att man sitter och käkar för det kostar Man behöver inte anstränga sig så mycket. utan Man skaffar sig så dåliga vanor att till att slut med träning det blir en så stor grej att motivera. Att, att liksom hinna med om man säger så. Mm. Och det som gör det är att man tränar för lite helt enkelt. Nej om man, men man är, käkar man... för mycket också Ja precis Du man ska då träna Mer nästan än du gjorde man ska gå ner i vikta träning Jag vet att en skogshuggare förr i världen När de hade häst och när de fällde med Sån här handsåg och yxa och så De kunde mitt i vintern Behöva trycka i sig 10 000 kalorier Men sitter man på ett jävla kontor Eller i en bil och kör Då behöver man ju bara äta en bråkdel av det där Precis Och, då, och det är ju så här att uh, vissa kroppar har ju en förmåga att lagra fett. Och det man, uh, min tips är att, att uh, nu har jag kommit igång och träna nu. Jag ska inte säga att det var länge sedan, men en två veckors tid. Och jag känner redan skillnaden att uh, på morgonen tar man bra frukost och sen ganska bra lunch. Det man ska inte göra är att, att inte trycka i sig för mycket i man liksom, liksom så man får ont nästan. Och det, det, det är det. Ja, jag vet. Det är fel att göra det. Och uh, uh, därför känner man en, en uh, hungerskänsla, uh, man, fast man inte är hungrig eftersom mårsträckan blir så stor. Mm. Så att det, det måste man uh, tänka på när man. mindre, ja. mindre. Och sen, motionera. Man behöver inte så heller tro på att man, uh, man kan motionera bort allting på en gång, utan man måste ge det tid för att det är sånt som man har skapat uh, under flera år, och det kommer ta kanske du... flera år att bli av. Sammy, samvetsfråga. Du har hållit på att träna, säger du, två veckor. Hur många gånger har du hållit på så och börjat och sen lagt av efter tre veckor? Ja, det är det som jag insett nu är att jag inte ska börja köra för hårt och sen uh, tycka sig fy fan att och jag byter gott träna, utan men det var så här, för det första är det farligt när man väger, även om man väger ett par kilo för mycket bara, det, det leder till flera ledskador, och knäna pallar inte bära den de kylorna för mycket om man till exempel vill löpa. Mm. Man måste tänka på att försöka gå ner och det gör man effektivt genom att promenera. Alltså inte sånt där tuffa pass eller tuffa körningar utan man måste försöka gå ner i vikt på ett annat sätt. Det med att äta mindre, att inte äta på kvällen, mm. plus att, att motionera försiktigt i början. Och sen ökar man successivt. Ja. Och sen, jag tror att det blir långt... Sammy, det är det gamla, vanliga, tråkiga receptet. Det finns ja, inte det, så mycket det, det, genvägar. Det är, det, är nog, det är nog den enda, ja. Det är den enda vettiga också. Okej. Okay. Bra. Det det. Tack så mm. Hej. Tack. Eh, då ska vi se. Göran. Varsågod Göran. Ja, känner Robert. Tjena. Hör du, du sa att du vägde tredsittret. Nej, jag hade jag druckit två stora öl, så att jag ja, vägde... Jag bara tänkte, 10 kilo, det låter lite, för du är inte så jäkla lång, va? Nej, en av 79, en och sånt där. Ja, då är det en 20 kilo på nej, dig. Nej, nej, nej, det är bara 10 kilo. <laughs> Snacka inte skit. Ja. ja, du får tro vad du vill. Ja. Hur som helst, jag är pensionär och gick i pension för tre år sedan. Och efter det så blir jag mycket mindre rörlig. Ja, är du tjock nu då? Ja, det är jag, jag väger den just nu är jag på 115. Ja, ja Jag är 86 lång och jag har gått ner den när jag började med de här bak på tapeten så tänkte jag skiter det den jag tar en metod som jag hade. Vad är det då? Jag var du har såld va. Ja. Det var att checka livsmedel som förbränner nästan lika mycket som de tillförde. Vad är det för något? Ja, det är kyckling utan skinn. Aha. Ja. Eh, Rostdip som man har kört i ugnen bara. Eh, kött ren skinka eh, Julskinka. Inte den pressade skiten. För de pressar in en massa fett i det här va? Eh, och sen en annan sak. Alltid har det tillgängligt. För de är sugen. Så kan jag gå och ta med en skiva av rostdip eller vad som helst va? mm. Och eh, istället för godis och något annat. Eh, apelsiner. Men... Inte behöva ha det hindret att jag ska skala en apelsin för att äta den. Utan jag skalar upp några apelsiner, slänger in dem i kylen, klyftorna. Kan peta i mig, för apelsinklyftor, de har den förmågan att förbränna. Eh, lika mycket kalorier nästan som de tillför. Är du säker på det där? Ja, det är jag. Uh -huh. eh, det. Jag, jag, jag hade en bok om det där och jag letar den som fan, men jag hittade inte igen det. Det var någon, en amerikansk bok och den var på engelska om den. Ännu en i raderna, bantningsböken. Nej, nah, men det här, det här var en förklaring, näringslära egentligen. Och, eh, vill du gå mer effektivt i vikt, va? Mm. Och gäller att välja de livsmedel som i princip förbränner lika mycket som de tillför i kalorier. Ah, ja. Okay. Eller ligger nära där. Och jag lovar dig, för när jag var väl 40 år ungefär så hade jag gått upp i vikt rätt rejält. Så jag var på semester upp i Norrland. Och då var jag väg och handlade rostbippar och biff och kyckling och lite av varje vet du. Så jag hade det där hemma. Mm. Jag åt mer än alla andra. Jag åt alltid med alltid mätt. Men tror eller ej, jag rasade 18 kilo på fyra veckor. På fyra veckor, det låter ju nästan sjukt. Ja, men det var vad jag gjorde. För jag, då var jag uppe och vägde eh, storleksordningen 105 kilo. Mm -hmm. Och jag ville få med ner till en som jag hade haft när jag gjorde lumpen och var vältränad. Och jag ja, ja, ja. Hade, och lite sånt där. Ja. Eh, och det funkar. Nu men du jag... gjorde jag upp igen sen? Nej, det gjorde jag inte. Det mm -hmm. eh, tog en jävla massa år. In. Visst, jag gick upp men den viktuppgången som tog upp mig till nästan 120, den kom när jag pensionerade mig och inte rörde mig så mycket på dagarna. Jag blev stillasittande och tröstkäkade lite grann. och Då tänkte jag, nu jävlar måste jag eh, ta mig ner i vikt. Och då gäller det att komma ner ganska snabbt. Men lägga på en träning som du kan vidmärks hålla. Ja, ja. Och vad jag gjorde tidigare som jag tyvärr slutade med när jag blev pensionär. Det var att jag hade simma tre kilometer varje vecka. Oj då, det är långt mm. Ja, tusen meter åt gången ungefär. Oftast blev det det. Va? Men om jag inte orkade eller simmade tusen meter på en gång. Ja, då fick jag gå flera gånger. Ja, jag förstår. Och så hade jag en jävla massa simning att göra. Det ägnar en uh, hel söndag eftermiddag ja, ja. I, i simhallen. Jag hade klarat av det här. Pang. Nu har jag gjort tre kilometer. Göran, det var ännu en metod. Vi tackar för tipsen. Ja, Tack så idag. Hej, hej. hej. hej. Uh, nu ska vi se Fredrik med. Nej, han är inte kvar. Då ska vi se om Ricka är där. Nej, inte det heller. Då ska vi se om Ulf är där. Ulf? Ja, hej, hej. Tjena. Uh... Jag menar, det jag vill tipsa om är att gå på en bogkurs. Eh, därför att om man går på en buggkurs på, ja nu måste jag säga, salen, Då är det så här att alltså, då får man gå på hur många gånger man vill. Och när jag höll på som värst, då, då gick jag på böggkurser sju, eh, under sju veckor jätteofta. Och jag gick till tio kilo på sju veckor. Bara genom att dansa? Ja, exakt. Ja, men vad fan, du käkar väl mindre också? Nej, jag drog inte ner på mitt eh, matintag eller någonting. Utan jag gick bara... Alltså, det var skitbra alltså. Vänta med ja, buggmetoden. Ja, exakt. Jag Det säga. För fan, det är skitbra. Det, tänk att det finns tusen olika sätt att göra det. Ändå blir folk fetare och fetare. Ja, ja. Jag menar, för min... På mitt sätt i alla fall. Jag eh, drog inte ner på maten eller någonting, men jag gick bara och dansade skitofta. Och har du hållit vikten och... sedan dess då? Nej, det har jag inte gjort. Det var en Nej, lite... ne det var den lilla haken bara. Ja, men du, jag vill bara säga en sak till. Alltså, just här att eh, Om man går på Mälarsåren och går på buggkurser. Då får man gå på hur mycket kurser man vill därför att de, man är man, därför att det är minoritet. <här> ja ja ja De har ont om karar som vi dansar alltså. Ja, men det så är det alltid. Okej. Okay. Okej, okay, ja. tack för tipset. Hej då. Tack, tack. tack. Hej. Uh, då tar vi en Mats. Varsågod Mats. Hej Robert, Mats här. Mm. Hur tjock är, är du jag, Mats? Du, jag är faktiskt inte tjock alls, men jag tänkte komma med en liten annan vinkel på Och det här med fettma för att om man kollar på de smalaste människorna i världen, mm. det är Maasai-stammen i Afrika. Mm. Och så kollar man vad de äter. De äter väldigt, vad ska vi säga, traditionellt. Mjölk och blod. Mjölk och blod och kött. Ja. De, äter, de äter enligt vetenskapen den fetaste maten som de känner till. Ja. Det är 60% rent fett. Aha. Och där är männen, de är ju pinsmala och de rör inte på sig mer än... De rör sig väldigt mycket, hör du. Jag har Nej, varit de gör, i... det, det är fult att svettas. för en Ja, dag. men de rör sig väldigt, väldigt mycket mer än folk här i, i vårt samhälle. Ja, det Jag har varit det... i Sama och tittat och... Du har, har du käkat deras mat också? Nej, det har jag inte. Fan, du skulle jag ha testat. Ja, då kanske jag hade gått ner i vikt, <laughs> pangbo, va? <laughs> Nej, men alltså, det är faktiskt så att de, om du äter mycket fett så går de, så tappar du fett. Alltså, det är så ett eh, snittviktändring snitt, eh, på en det är plus 15 procent. Yes, Jasså, jaha, okej, okay, okej. Okay. Så att äter man low fat så kommer man garanterat att gå upp i vikt. Ja, det är fler och fler som säger det. Det var väl några enstaka som hävdade detta först och ja. det stämde inte med den officiella bilden, men nu har jag förstått det rätt så är det fler och fler som är av den åsikten nu. Ja, och fler, mer och mer forskning kommer fram. exakt samma ja. sak. Men det, det är som man säger, men också de äter ju inte vad ska jag säga? Ja processad mat som vi... Nej, nej, nej, nej. Fy fan. Ja. Okej, okay. tack så bra. Så vi tar en kort paus. Fortsätt ringa. Det är tjockisar har gräddfil här. Jag vill att du som är tjock ringer förklara varför du är det och vad du gör åt det. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1, 1, 1. 1. Aschberg Vi ska snacka fett med en liten stund till. Snart kommer det två korvherrar in i studion. Då ska vi snacka om korv. Äter man det försiktigt så kanske man inte blir tjockare. Vi ska höra eh, om det också. Elisabeth, varsågod. Hallå? Hallå? Ja, varsågod. Eh, Vad är Elisabeth? Var är min tur? Ja, det var därför jag mm. sa det. Jag, jag har inte det är lätt så. Okay. Ja. ja, kom igen. Långt Ja, hur du? Jo, det är så här att jag har en lite annorlunda erfarenhet än. Jag tror en var alla ni har. Okej. Okay. Jag, ja, jag har vägt 90 kilo drygt och jag väger idag ja, mellan 63 och 65 kilo. Okej. Okay. Men jag har Jag har aldrig varit så med dieten utan jag har tittat på vågen. Jag blir svämt för att aldrig överstiga eller gå över min högsta viktiga 65 kilo. Mm. Och aldrig gå under 63 kilo. Okay. Då, då börjar jag jobba med problemet. Mm. Och därmed så i att jag följer den enkla regeln så har jag också löst problemet. Men jag skulle vilja... Jag vänta, hur gör du då? Här är en massa matmissbrukare som lyssnar. Hur gör du för att lösa problemet när det börjar rusa uppåt? Ja men det rusar aldrig uppåt. Eh, utan eh, det, det kan bli två kilo upp. Ja. Mm. Då är uppe 65 kilo. Ja, ja. Eh, då äter jag till exempel kanske en inne på kvällen. Eller att jag under några dagar inte äter smörgås överhuvudtaget. Jag kanske äter en apelsin istället. Eller ja. Mhm att säga, mycket, mycket små medel och med de medel man alltid till hand så... Du, ja. du håller på finlirar bara, alltså? Ja, det kan man ju säga. Mm. Det kan man säga, men å andra sidan blir det aldrig någon stor fråga. Det blir aldrig liksom eh, djupanalyser. Det blir aldrig frågan om ja, att man snabbt måste gå ner i vitt liksom, ta igen 10 kilo upp. Nej, nej, nej. Ja. Det blir aldrig desperat, utan det är allting faller in en eh, naturlig lunk, så att säga. Ja, förstår Och jag kan väl jag kan vidare berätta för dig att äh, jag har sex barn och jag har i princip alltid jobbat äh, obekvämma arbetstid mm. äh, och familjen måste ha mat. Mm. Äh, ja, så att vi, vi drog ganska tidigt i våra barn i matlagning ja. äh, så att vi bildade matlag. Ja, ja. Två, två, tre och tre. Och sen så bedömde vi liksom hur... Ja, först lagade vi mat med barnen för att visa att så här går det till. Ja, ja, ja. Så här gör man man kokar en potatis. Så här mm, gör mm. man man kokar spaghetti. Ja, mm. och så vidare och så vidare. Mm. Och sen så eh, fick de då ta ansvar för... Vi till att alla råvaror fanns hemma. ja. Och då var det inga dyra råvaror, det var inte fint kött, det var vi åt kött kanske en gång i månaden på grund av att med så många barn och så låg inkomst som vi hade så var det inte möjligt att liksom Nej, nej. Eh, Exercera i, i Ja, grädde och Och så vidare nej, förstår, så det blev, ja. ja Billig mat alltså mm. Men ändå näringsrik, äter, ja, ja. brönor och så vidare, ja det sa jag tack om idag ja. Och Det här har i alla fall lett till att ingen av mina barn eller våra barn är idag feta. Utan de är slanka, de är motionerade, de är kostmedvetna och de har lärt sina barn i sin tur eh, bra mat. mycket Så det är skitbra då. idé att ha med unga, lära dem tidigt att laga mat, det tror jag verkligen. Ja, och du får liksom, du lär känna dina barn, för man mm. snackar inte bara mat, utan unga. Ja, man snackar om livet och mm. skolan och vad det nu kan vara man, ja. som kommer upp på agendan så att säga. Och sen sätter man sig alltid och äter tillsammans så då ja. har man också en, en, ja, bra tid så att säga, Ja, men det låter ja. trevligt. Bra tips Elisabeth. Det är trevligt ska jag ta det om för er. Det förstår jag. Ja, och idag så kan jag säga att... Mina barn har inte. De har inte slutat med att kunna laga den här enkla maten. Utan de, de ger sig på vietnamesisk mat, det är kinesisk mat. Det är ja. alla möjliga kök så säg ja. i världen. Då. Roligt, Bra tips. Ja. Mm. Tack så. Tack och hej. hej. Uh, då tar vi Bobby. Varsågod Bobby. Ja, tjena, Robert Tjena. tjena. Uh, jag tycker att det fokuseras alldeles för mycket på uh, dieter och matslagning och allt skit att eh, Gud har skapat oss på det här viset eh, om jag fick välja så skulle jag vilja se ut som Beckham eller Zlatan i kroppen liksom. men nu, nu är det ju inte så du får ju välja nej, det spelar ingen roll alltså man, man, man föds ju med en viss eh, skrättkonstruktion jo jo, men hur mycket, vi, är du för tjock eller? ja, man säger så här, jag, jag ligger och pendlar mellan 107 och 112 paner. och vilket är alldeles för mycket eller hur? Eh, ja, och om man eh, kollar på det här diagrammet som eh, de har på vårdcentralen så är det ju det. Mm. Men, eh, men vad fan, ja, jag, jag menar, vad ska man göra? Man lever ju bara en gång, jag, jag menar, jag käkar ju det som jag kommer att Man ut. lever bara en gång med en kortare tid. Ja, det behöver inte vara så. Jag menar, du kan ju drabbas av någon sjukdom, du kan ju drabbas av cancer eller vad som helst. Ja, liksom. visst, visst, visst. Alltså... Men riskerna, riskerna för just den sortens sjukdom och framförallt hjärt- och de ökar om man är tjock. Det verkar den medicinska vetenskapen helt enig om. Ja, det där går ju upp och ner också, de här vet. Nej, nej. nej, Det är klart, att det finns ju ett ideal. I att de vara de tjock, det är farligt för hälsan. Det är alla, säger alla som kan det. Ja, det kan vara farligt att vara för smala också. Jag tycker det skulle ja, men det är inget argument mot det jag sa. Nej, men jag tycker det skulle finnas mer personer som han, Edvard Blom till exempel. Han är ju så jävla stört sjön. Han, han står för hur han ser ut. Ja, ja, han men... älskar mat, tryck. Det, det finns ju få sådana människor utan det ska bara vara sådana här trådsmala träningsgur. Nej, nej, han nej. Men och det... sådana här lirare som bara ja, men det... Med... Det, det kan nog gå till överdrift åt det hållet också va? Det kan jag hålla med om. Men ja. Bobby... Så du tänker aldrig på vad du väger då? Ja, alltså, alltså, Det är klart alltså, att du gör. Det är klart. Alltså, som jag sa, om jag skulle få välja så skulle jag se ut som bäckan med magrutor och... Ja, men du har valt att inte göra det. Du får ju välja. Ja, men det är hans jobb. Har jag ett jobb och, och liksom träna hela dagarna så det är klart du skulle också se ut... Jo, men du kan ju närma dig ett sånt ideal genom att käka mindre. Så gör du tusen, sitta upp som dan eller något. Då får du sådana jävla rutor. Ja, ja, jag vet inte. Jag käkar kanske en, en påse chips eh, varje lördag. Jag kanske dricker tio bira. Mm. Och det blir kanske två bira om dagen plus ett vinebröd om dagen. Mm. Skippa så allt du... det där så kommer du gå ner i vikt. Och så dricker jag mycket läsk också. Ja, det är ju jävla skit. Det är ju ja, bara. Rell... Nej, det är äckligt. Ja, det är jävligt gott. Läsk är skit äckligt ja, men skulle man ta bort socker så skulle du bara smaka skit. De här lightprodukterna smakar bara skit. Nej, nej, men du Ta bort socker. Jag pressar en citron i vatten. Det är gott. Det är uppfriskande. Men när läsk, det, det, det är bara som... kladdar i munnen. Nej, fy cola Bobby. Iskalkola, iskalkola, nej, för det är skitäckligt. Iskalkola. Det är bara socker. Är äckligt. Ja, det är bara för att du tänker på det. Nej! Jag tänker ja. inte på Jag har inte du... druckit det på många, många år. Ska aldrig falla mig in. Gillar du en kall kola? Nej. Nej, ah, okej. Okay. Jag har ja. inget, Det finns säkert någon som kan dricka det någon gång men det finns folk som stoppar i sig litevis den där skiten i veckan och det är helt... Ja, jag är... ja, har ja, vi... en arbetspolare han drack tre lite kol om dagen ja. och, men sen såg han tänder ut därefter. Ja, men han ju blev tjock också, också va? Jo, han, han hade ju lite några paner för mycket också men, ja. men alltså några glas om dagen gör väl inget Nej för fan, sluta med det Bobby, Väx upp det är för bebisar och de ska inte heller ha det Tack för idag, Bobby. Okej. Okay, Okej. Vi tar ett sista här. Lasse, en jättekort grej. Ja, Lasse. Tjena, Robert. Kort, ska jo. det vara? Ja, jag håller med att detta. Att umgås mer med sina barn. Och då hon pratar lagomåt. Varför inte träna med sina barn? På helgen eller när man har tid. Eller åker iväg och gör något kul med dem. Och umgås med någon timme. Man behöver inte... Gör det så svårt, det jumkort och det ska vara så märkvärdigt allting, men uh, ha kul med dem. Ta fotboll eller gå ut och hoppa rep eller ut i skogen och knalla, vad som helst. Rör på er, ja, bara. Det, är det är nog bra. Och när man gör det så kan man, även om man inte bränner så mycket på det, kanske man blir mer motiverad och inte stoppa i sig så jävla mycket. Ja, men vad fan alltså, ser du att du har en... Uh par timmar i veckan på det viset, kanske uppdelat eller samtidigt. Så. Ja, ja. Det är en hel del kalorier på 150-200 dagar på ett år. Så det blir det. Ja, det blir det säkert. Ja, så. Okej, tack Kira Lasse. Ja, då. Ciao. Tack. Hej. Vi ska växla spår fullständigt. Från att ha hackat på mat så ska vi nu börja hylla mat här. Det går upp och ner, det gör det jämnt. Vi ska nämligen snacka om korv med två experter som är på väg in. Uh, men uh, alltså korv är ju en, en riktigt ny stor grej här säger alla. Det är trendigt som fan. Det tar tag över efter surdegen. Vi ska höra lite grann om hur man gör korv. Men det blir om en stund efter nyheterna. Det här är Aspberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aspberg. Okej, nu har vi snackat om fett, man har hackat på mat i ungefär en och en halv timme. Nu vänder vi på steken totalt. Nu ska vi ha hylla mat nämligen i rörform. Tube steak heter det på amerikanska. Så vi ska snacka om korv, nämligen. Vi har två korvexperter här, det är Kerim Acoc och Gareth Jones. De har just tillsammans med två andra killar, eh, Herman Rasmussen och. Vad fan heter han? Taylor, Vad heter David han? Taylor. David Taylor. Taylor. Eh, skrivit en stor, mycket elegant, den ser lite orientalisk ut på eh, framsidan här. Eh, korvbok heter den här. Eh, Taylor och Jones eh, korvbok. Och det är en massa recept på hur man gör korv. Och så korv är ju då det nya surdegen har jag läst i någon tidning. Och sådana här trendriktigt eh, skit. <laughs> ja. <laughs> ja. Så jag börjar första frågan till er. Om man går och köper vanlig korv, billigaste jävla korven som man handlar i vilken liv som är, Hur mycket skit innehåller den? Ganska mycket, eller skit och skit My Jag menar vätska. inte avföring, jag Nej. menar sånt som man inte förväntar sig var en korv alltså. Mycket vatten, i många av de billigare korvarna så är det väldigt mycket vätska Det finns till och med korvar där det är mer vatten än det finns kött i Och det är väl det som är lite synd i korv i Sverige Att det inte finns några riktiga direktiv med vad en korv ska innehålla Och vad de inte ska innehålla, och det är många som utnyttjar det Och desto finare allting i malt desto mer man får i det Aha. så oftast liksom, många av de här billiga är väldigt finmalt. Och då, och då har du ingen chans att se så man ser när bara, om man skär skär av korven på mitten och tittar så är det en helt homogen Precis. massa va då, då, är, då, då, då, är du in, då ska man dra örona åt sig <laughs> Precis. De har man utnyttjat hela djuret när, när de har gjort korven då vilket i vi och för sig inte, vad? det är väl ingen fel egentligen att utnyttja hela djuret nej Det är ju så, det är det som korven har ju varit en väldigt bra, ett bra sätt att ta tillvara på allt som, ja, i vanliga fall att man inte skulle äta kanske då. Okej, okay, hur gammal är korven som uppfinning? Är någon som vet det? Ja, Par tusen år, det är väl från äh, Egyptien, alltså tiden där man börjar frakta kött och sånt i, i tarmar och lite sådär, bra behållare, behållare för kött. Men då var de tvungna att salta det ut av eller någonting. Om jag ja, tänker jag Egypten, man du kan det kan inte vara många då. dagar, jag tänker på den här så kallade <laughs> kylkedjan <laughs> eller Precis, något. Precis, ja. man kan röka korven och sånt där för att, ja, just det. då är det en eller tillaget så... Då har det kryddades ju väldigt mycket just i det syftet för att vi skulle dölja surheten i mycket av korvarna här, här i Stockholmsområdet framförallt. var Det var Vadå? väldigt välkryddade korvar en stund. För att... I Stockholmsområdet? Ja, för jag snackar då... ju, nu är vi inte tillbaka nej, på djupt Sina nu nej, är vi här nej, i stan. vi har tagit ett steg. Men det, kryddsättningen var ju, hade ju ett syfte i det sättet för att, för att dölja, dölja det. ja. Jag gillar ju för sig kryddade, kryddade grejer idag men inte om det är ditsatt för att det ska, att det ska dölja att det stinker om Nej. eller annars eller smaka skit. Jaha. Och eh, vad kan vi säga om korv då, som födoämne? Det är ett par tusen år gammalt. Egentligen är det ju bara en annan förpackning av kött vanligtvis. Mm. En händig förpackning att kunna frakta med sig. Och, och just som du säger, när man antingen röker eller saltar eller något sånt där så är det ett väldigt händigt sätt att ta tillvara på allt kött. Så då. ett schysst sätt att krydsätta köttet och ha det liksom... Ja, i en förpackning, men att man kan det på olika sätt. Men så finns det färskorv också, den ska man ju checka upp rätt snabbt då alltså. Mm, visst, två, tre dagar efter man har gjort det, Men ja. ja, sen börjar den bli gammal helt enkelt. Men om man inte fryser den. Ja, precis. Och då är det som vanligt kött sig i frysen. Det är samma, sam, ja. exakt. Två-tre månader brukar vi säga när det gäller fläsk, fläskkorv. Om man säger fläskfettet brukar jag härskna. Ja, just det. Även i frysen. Ja, ja. Om ja, det är mycket fett så härsknar det snabbare. Maget, kött håller längre i frysen. Hur ja, fan kom ni in på detta med korv då? Ja, vi saknade det lite grann. Butiken öppnade vi för sju år sedan. Vi saknade lite korv hemifrån om man säger så. David är från Irland och jag är från Wales. Och... Ja, vi saknade bra kvalitet råkorv helt enkelt. Mm. So we, uh, Gareth och jag jobbade ju inom restaurang i massa år och, och under alla åren så har han hela tiden pratat om att, att han saknar den engelska korven eller att han skulle vilja öppna en engelsk butchery och i alla år så har jag skrattat åt det och But tänkt såhär ja men vadå, vad engelsk korv? Varför en korv finns väl i världen över? Ja visst, men <coughs> det har var liksom en direkt referens till jag och David. Han är från Irland, jag är från Wales och vi, vi är uppväxt på liksom, råkorv. Ni är uppväxta på råkorv Vär helt typ, enkelt. Ja. Och så, <laughs> ja, men lite bättre kvalitet, lite mer köttinnehåll, liksom lite, lite roligare korv helt enkelt. I alla fall tyckte vi. Så ja. vi bestämde oss för att öppna en liten uh, slaktbord på Handträckliggatan med lite brittiskt inriktning. Ja, nu får ni passa er här grabbar så ni inte bara sitter och gör reklam för era jävla butiker här. Vi snackar om boken va? Mm. Mm, ja, nu gör reklam för den. Ja. Jag var på väg ihop med en kille en, en algerisk kompis jag en gång och så vi skulle starta en kolfabrik och göra en mergäst. Det här är jävligt länge sedan. Vi var uppe och tittade på skolan här uppe och tittade på maskiner. Det är inte så mycket man behöver för att starta korvfabrik. Jag är glad att vi inte gjorde det för jag hade nog inte överlevt i korbranschen. Uh, uh, Så jag vet inte varför det inte blev av. Men det var nog lika bra det. Det har ju varit så att Sverige har varit ganska efterblivet som korvland ganska länge om man jämför med andra europeiska länder, inte bara England. Va? Mm. Korven har inte tagit någon riktig plats i finrummet här i Sverige så som den har gjort i Tyskland, Österrike och så vidare. Men är det finrummet som ni måste in i? Eller? Nej, men... men... Det är ju det här. Vad som stoppats i kort tidigare har ju alltid ansett som en, en andra, hands, andra klassens råvara på det sättet. Mm. Så att... I Tyskland och för övrigt då, så har den tagit lite mer plats i finrummet. Har de regler där också? De har ju regler för bira till exempel i Tyskland. Ja, det finns ja, det alltså det inga, finns, inga generella köthalt. hårda regler. Mm. På, det är på andra sätt. I Sverige så har vi ganska bra regler framförallt när det gäller korv också och vad, vad som är kött. För att svenska korvar kommer ju aldrig kunna jämföras med tyska korvar i kötthalten på det sättet. För att tyska korvar, då får ju allting räknas som kött. Svå, lungor, alltihopa. Aha, okay. så därför oftast korvar från övriga Europa har ju mycket högre kötthalt medan svenska korvarna räknar man kött som muskelmassa så det är ju lite lättare Ja, så det, är, är, det är lite orättvist att säga att det är inget mm. kött i svensk korv eh, men det är mycket kött i annan korv ja, för då är det, det inte bara kött alltså, då, i Sverige räknas bara muskler och andra så är det allt skit på djuret Ja, men det är, i princip så är det så mm. så att det, är, det är svårare för svensk korv att... att ja. Kanske tävla mot den övriga korven det, Jag tycker eu regler ska harmoniseras, allting och sådär. Ja, allting ska vara så jämnt, men det blir alltid skillnader också. Okej. Okay. Eh, hur mycket kött ska det vara i korv, tycker ni? I... Vi snackar då svenskt kött. Eller alltså svenska sättet att räkna <laughs> kött. I, I våren korv är det upp mot 95 procent, men det behövs inte ja, vara men... så högt. Men, ja, men, är inte men fett, är en inte... del av det är fett då, Ja, en del av det är fett förstås, absolut. Ja. 10%, 10 det är på ungefär 10-15% fett i korv. Det är nog lagom. Hur, hur mycket dyrare blir om man för sån här finkorv då? Riktigt äkta korv så att säga som ni resonerar. Det beror på hur man slår ut det. Slår man ut det vad man betalar för en korv som innehåller mer vätska än vad det gör, gör kött så, så förvisso så tror jag att procentuellt så är de ganska lika med mm. Det där förstår jag men det är i sammanhanget lite advokatyr. <laughs> jag frågar om man köper billigast jävla sån här grillkorv, ni vet här alltså, de är... stansad. vad ja, är extremt Billigt, ja. Men, ja. Um, nej, vår korv är dyr, helt klart. Man får lägga på en nolla ungefär. Oh, Ute ut i butiken tar, tar de på ungefär 160-170 kronor per kilo för vår korv. Och vad kostar den billigaste skitkorven då? Oh, det är säkert ner mot en 40 kronor per kilo kanske. Uh -huh. Men det... ja, ja, man får vad man betalar för alltså. Så den smakar inte så jävla mycket den heller. Hur svårt är det att göra korv för det är det som är liksom jag har förstått, det är det som är trenden. Jag är själv road då. Jag skulle ha prova att börja göra korv någon gång för jag har gjort dem annat. Ja. Det är inte alls det är inte alls svårt. Man, som vi brukar säga att vill man göra korv så behöver man i princip bara en tratt och en kniv. Om man är väldigt flitig med att hacka kött och På. Det går ju att göra det ja, i princip bara med händerna också om man har starka nyper, men man behöver inte alls alla, alla maniker och prylar och, till att göra korv. Visst hjälper det att ha en riktig korvpress eller en matbredare som har ett korvhorn, men eh, ja, det var ju en gång de gjorde korvar utan att ha någon, någonting annat än, än kanske en kniv då. Nej, ja, men då hade de inte så mycket andra verktyg Nej. överhuvudtaget. <laughs> inte så mycket verktyg överhuvudtaget, va? Eh, Okej, okay. så att... Eh... En matberedare med ett korvhorn, men man måste ju ha något att stoppa den här korvmassan i också. Ja, fjällster då, så Ja, korpinn. Mm. Och vi använder ju bara, om man säger, naturfjällster riktiga. Tarmar. Det är tarmar ja, alltså. Tjocka mm. korvar brukar vi använda gristarmar då, som man säger bratwurst Sen så har vi lantarm då om man säger till prinskorv, tjockleken då på dem. Det, det Vad kommer det den här tarmen? Var sitter den i hela? I... Det är tunntarmen från gris Mellan där. magen och ärslet på djuret, var sitter ja, den här allt, tarmen? Allt däremellan används ju, men vi använder ju bara tunntarmen till våra korvar. Så att det, det är, grisen är ju ungefär 30 meter lång då, så att det är ganska mycket tarm man får ut. Är det men är ju inte tarmen bara uttagen ur en gris, utan de är behandlade, så det egentligen är ju bara hinnan. Ja, det är inte hela tarmen. Är det, är det yttersta hinnan? <laughs> ja, uh, på, på tarmen, på tarmen fan, är hur, man ska... hur mäckar de i ordning det där? Ja, det, det är en, en, en himla procedur och, och <laughs> äh, än så länge så är det nog inte så många som håller på med det här i Sverige utan de flesta tarmar här från Sverige skickas till Tyskland där de har stora industrier som, som skrapar bort allt som inte ska vara där fabriker. Och... fjällstefabriker, fabriker. Fjälstefabrik, ja. är det dyrt med det att köpa sådana här korvskin? ja det har blivit dyrt. mycket dyrre När det? Vi började, ja, för att korv har blivit lite mer populärt. Ja. Och så en företag sa att, med att Kina har, har uppfunnit korv, eller Kina, men har börjat gilla korv. Så helt plötsligt är efterfrågan i Kina ökat och det betyder ja, att världsprisen ja, är har gått upp. det är en jävla marknad förstås, är med, en miljard människor men, eller mer. Man vet aldrig vad är, men helt, helt enkelt, korv har blivit mer populärt lite överallt tror jag. Mm. Korv, det är lite som att säga, ja men en konstig liknelse kanske man säger nej men jag, jag gillar inte att titta på tv säger någon, men tv är ju inget det, det kan ju vara vad fan som helst, det är ju bara en plattform att distribuera någonting, det är ju samma med korv, det kan ju vara vad som helst egentligen mm -hmm. eh, i denna förpackning ni sysslar mest med kött va men det går att göra på kyckling, det går att göra på fisk isä ja vi gör ju kycklingkorvar, vi gör ju på ja, mycket vilt fiskkorvar har vi är inte riktigt vågat oss på än, men Egentligen, man kan ju göra vad som helst införpackade Allt som går att käka Kan man göra grönsakskorv? Självklart, det går ju också absolut Mycket grovhuggna rotsaker och, och brukar använda bulgur eller, Och kita, lite, lite falafelaktigt ja, ja för, att fyll, för att få liksom äh, Någon för att kropp ut det. Lite grann, Man kan säga en också. väldigt lång falafel Är i en vegetarisk korv på ett sätt <laughs> Ja, ja, ja det är det ju, först den är friterad va? Den är friterad. Jag har ingen skinn på det ja. viset eh, Vi ska tala mer om korv Till exempel om lite mer handfast Hur man gör om man vill testa Att göra korv eh, Med Kerry Makots och Gareth Jones Om en liten stund är vi tillbaka Ska ni få några tips Där är Ashberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio 1 Ashberg. Hur lång är en korv? Ja, det kan vara i princip hur lång som helst. Jag har två korvgrabbar med mig här. Kerry McCoy och Gareth Jones. Tillsammans med två kollegor har de skrivit Taylor Jones korvbok. Mycket elegant sak som har framför mig. Och det är som vanligt en massa förföriska bilder. På till exempel borst med biffen Guinness. Det är olika rätter man kan göra med korvar. Så här snyggt blir det ju aldrig om man gör det själv hemma, eller hur? Jo, om du bara studerar boken noga så får man till det inga... Det är inte så himla putt nyttigt. Jag, jag vet hur det med matfotografering. Matfotografer, de en massa äckelpäckel på maten spray, för, det, för att det ska eller? se så jävla fint <laughs> ut. Och det är ja. grejer de sprayar på så det inte går att äta det sen. Nej, de, nej men de vet du vad? För, de gillar alla de bilderna i boken är helt sprayfria. Det där är precis så som de var. Det är ingen, inga hinner eller sånt där. Det är nästan analogt. Nästan analoga bilder här. Julkorv. Jaha. Du, alltså det finns ju ingen begränsning. Egentligen är det ju bara som vi sa tidigare. Korv är ju bara ett sätt att förpacka mat. va mm. Finns det någonting man inte kan ha i korv? Nej, det är inte riktigt. Men det är ingenting jag tänker på särskilt. Men man ska alltid vara lite noga med liksom hur man blandar ihop smaksättningar smaksättning och sånt där. Mm. Det är nog snarare det än att en produkt som inte funkar i korv. Har ni provat att göra efterrättskorv någon gång? Någås jag har faktiskt en idé korven. till det till vi har en liten krog där eh när vi Hornstull som vi ska göra en liten eh, fundera på att försöka få till en en, en liten äppelpajskorv. Det är lite tanken. Jag bara fundera ja. på hur man ska få till det men det är laberera och prova det är ju det som är med allt, allt man gör korv och det gäller även dig när du ska hålla på med att göra korv så. Ja, om jag nu ska det det skulle vara kul att pröva någon gång faktiskt men jag får, jag får skaffa de här verktygen först bra verktyg är halva jobbet även om du säger att man kan göra det med bara en sprit och en kniv eller någonting Varför har det blivit sånt mode med korv? Ja, jag är inte så säker att det är mode visst är det, det blivit en förbättring på korv men Vi, vi gillar korv, alla gillar korv Du ska se när vi håller på att grilla någonstans mm. det, blir, det kan vara det var, en, det var en kaosdag för två år sedan Vi var på Moskva Och det var så dålig väder, det regnade Det, var, det, var ja, det är därför ett, ett då jag älskar katastrof. alla varmån Nej men du ska se, alla hade Och vi satt upp en vår lilla grill och började grillen Alla kom för att äta korv Folk gillar korv ja, det, är inget nytt, Du eller? skulle kunna bli säljare Ja nästan. visst <laughs> <skratt> korv är ingen ut, men jag läser ju sådana här trendiga, du vet, DM på stan och allt sånt. här. Nu är det nya men det är väl. Man måste ju alltid sätta en, en, en, en titel på allting. sånt. Ja. Korv är ju... Vem har... Om man, säger, om man pratar med min mormor och morfar till exempel, de gör ju korv själva, de har gjort det. det är, jag brukar säga att det är min generation, 70-talisten, som har missat den. När ni, ni föräldrar börjar sticka till snabbköpen och inte tog sig till... till vi vill göra saker och ting mm. eh, Våran generation idag, mina barn Går ju till, till slaktan och till fiskhandeln Och får lära sig det genuina Dina unga gör det? Ja, de får följa med mig när jag, snackar och handlar, jag, med, jag snackar med folk som ringde in här, för De alla jävlar som bara käkar Sån transfett skitfärdig mat Ni vet sånt där ja. Uh, folk säger att äh, det inte är tid att laga mat Men jag och mig både två kockar I grund och botten så ah, okay, okay. Vi är lite svårt att köpa så Jag drar inte dit och köper allting Halvfabrikat på kastar in i ugnen och här i middag Det, det. Det är, lite det är där felet det är, är. Det är ju det som prioriteringar i tiden till. Jag tycker många börjar ta sig tiden. Många hittar ju till, till sitt bageri eller till sin fiskhandlare. Och, och kanske inte äter det varje dag. Då, men, men, men ett par gånger i veckan i alla fall. Så man kan, man kan ta kvaliteten. Och sen så behöver det inte alltid vara dyrt. Det behöver inte alltid vara att man måste köpa oxfullé varje gång. Men man kan ju faktiskt köpa... Ja, roligare köttstycken som inte är dyra som man kanske får tips av kötthandlaren till skillnad från när man är inne i snabbköpet mm. Mm. vi har ju snackat om det här, att, det här att, att folk blir så förbannat tjocka nu för tiden va? Fett med epidemin och så, nu, nu ler ni men det är ju en klassfråga alltså egentligen, därför att det är ju billigt att köpa skitmat det stämmer ju. Ja. Det, det är ju det som är... Det är ju därför om man säger Sverige börjar komma dit, USA är redan, redan där på många sätt. Men det är ju också val som man gör till, till det, så att säga. Det går, det går ju att, att äta nyttigt mat billigt också, men det, man måste ju ha... Liksom, man, säger, man får kämpa lite mer för 100% säkert. Men om vi inte tänker på en exempel på freezed broccoli till exempel. Freezed broccoli, färsk broccoli. Jag är inte 100% säker att freezed broccoli är... Nej, men det är ingen... vissa såna här grejer må bäst av att frysa superfärska. Jag tror broccoli är en sån där. Det har jag läst någon någonstans. Jag undrar om inte det är lika med ärtor. Men just broccoli, den ta... om den ligger färsk länge en vecka eller något sådär, när det distribueras, då tappar den i jävla massa. Men om du snabbt när du skördar den, fryser den, då behåller den. Det finns vissa sådana grönsaker, men det är ju inte skitmat. Men det är inte skitmat, att det varit fryst behöver inte vara dåligt alltid eller så vidare. Det är inte det jag snackar om. Jag snackar om sånt här som görs i stora, ungefär som storkök som gamlingarna får och sen fryses det ner i påsar, på stora ja, jävla kartonger med, med sån här mat. Ja, jo, men jag menar, om man så så skulle sånt. göra typ köttgryter eller göra egen korv så behöver det inte bli dyrare än vad man kan hitta kanske den billigaste fläskaren till att göra det kostar inte multum till att kunna göra och förädla sina egna produkter det kanske inte är världens godaste att bara äta köttfärs varje dag men varför, varför inte kryddas, kryddsätta den och, mm. och göra någonting roligt utav det? det det går ju och det blir ju inte dyrt Vad är det enklaste om man vill göra en korv det enklaste sättet, hur gör man det då hemma? Det enklaste är ju om man säger så, det är dels så, som vi börjar med allting, tänka ut smaker som man gillar och jag menar i Sverige idag så är det så himla många som är ute och reser så man har ju mycket smaker som man tar med sig när man är ute, mm. när man är i Thailand och sådana saker. Tänk ut de smakerna man gillar och, och försöka hitta kombinationer till det. Sen, som vi brukar alltid säga, det börjar lite långsamt alltså inte krydda för mycket till att börja med och sen så jobbar man in liksom om man säger tills man är nöjd med det och sen. Sen så är det egentligen bara att fylla ett fjällster och, och så har man en korv. Fast glöm ja. inte smaka in innan man fyller fjällstet. Ja, ja, man liten... smakar på smeten Ja, tänk. Eller ja. gör en liten platta i en stekpanna och smaka ja, ja. det innan man gör 10 kilo korv och bestämmer. 10 ja, kilo det, kommer kan vi inte förstå. Få börja med att göra det. Innan ni fyller ja. en helt äh, fjällste och märker att ni har glömt saltet. Ja, ja det är inte så kul då Nej. kanske. Men du, om man gör korv, heller bara den här Men man gör någon form av smet, mer eller mindre grov och så vidare. Ja. Enklast enkla, det är ju som sagt. Har man inte alla apparaturer som du pratar om så kan man ju hitta köttfärs, kött, äh, lammfärs, nötfärs, mm. äh, flask. Som ibland har de extra priser, ibland det har det redan varit fryst. Sånt kan man ju köpa absolut. Vad gör man så? Så kryddar man det då förstås? Kry krydsätter det. Och det är som många gör misstaget eller tror, det är att, att man måste ha i massa fett för att en korv ska bli, bli saftig. Och där, det, är en, det är en myt som jag tror att vi tar död på, i och med att våra korvar är ju mycket magrare än de flesta korvar på det okay. sättet. Så att man måste ha någonting som håller kvar det lilla fett eller det, det naturliga köttsaften som finns i köttet. så att, hemma så använder man sig ströbröd precis som man gör köttbullar för att de vill ha dem lite saftigare så tänker man ju tänka i, även i, i korvform att man vill ha någonting som håller kvar smakerna i korven när man hettar upp den och mm. som sagt ströbröd är, är det för det blir inte vätska man ja. kan använda potatsmjöl om man är du, glutenintolerant och mm. Så att eh, bland, blanda ihop allting, rör ihop det till en smet, eh, som, precis som Garrett sa, eh, Ta steka av en bit, har man ännu mer och så kan man kasta in den i mikron och bara plinga till den, till den och smaka av bara smakerna. Kanske inte den godaste att köra i mikron men man får i alla fall smaka för ja, ja. Och sen så fyller man det där sen har man då färskorv, vad gör man med den där så innan man ska käka den då? den ska gärna sitta en liten stund jag tycker inte att ni ska försöka å, å, å äta den med en gång korven ska vila? Ja, lite grann ja. Nej, inte, man, det ska hinna binda ihop lite grann okay, hur lång tid tar det då i kylen? Ja, det ligger gärna ligga under natten kanske för att okay. alla, alla smak och allting ska stabiliseras den. Och okay. sen ska man å, tillaga den man kan förvara den i två, tre dagar eller frysa den mhm För det är ren färskvara alltså. Absolut. Ja, Absolut. Ungefär som man gör något på köttfärs. Eller mm. Ja, det exakt. Okay. Och då när man kokar eller steker eller vad, det beror lite på vad det är för korv. Ja. Eller grillar till och med kanske. Ja, precis. Under, under sommaren så säljer vi så många korv för att det är grillsäsongen. Mm. Okej. Okay. Ja, vi ska tala vidare om korv med Kiri Akoc. och Gareth Jones som båda sitter i studion och är, får vi säga, korvexperter. Vi är strax tillbaka. Där är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio, Radio 1 Aschberg Korv pratar vi om här idag. Korv så det härliga till. Vi har med oss Kerim Akkoc och Gareth Jones. De är medförfattare till en bok som heter Taylors and Jones korvbok med smaker från hela världen. Hur man gör korv rent praktiskt. Att för den som inte är van att stå i köket, det finns ju en del som inte ens kan steka ett ägg va. Man tänka, så att det, det är inte så jävla krångeligt. Här, här står det att göra korv på ett ställe i boken. Är det någon som vill dra det eller ska jag göra? nu. Du... Sidan 1, 2, 4. Gareth får nu berätta. Du behöver inte dra hela men om går på, man kan variera ingredienserna hur mycket som helst. Va? Ja. Som Det är vissa saker som är bra att tänka på när man gör korv. Och oet och om man ska göra korv i hemmet det är att försöka hålla allting så kallt som möjligt. Det, det är det viktigaste just för hållbarheten. <gör> och hygienskäl alltså? Ja, hygienskäl. Så jag brukar säga att man, man ställer in det man ska mala då i frysen kanske en halvtimme, 40 minuter. Nästan Aha. så att ytan börjar frysa på innan man börjar mala saker och ting. För att när man maler så ökar ju temperaturen lite grann. Och så fort Aha. man har gjort något steg med malning eller något så ställer man in allt i kylen hela tiden som okay. man inte har färsen stående framför sig. Okay. Vet man om att man ska äta korven på samma dag så kör på bara. Det, det är inte hela världen, men vill man då kanske frysa in den så är det bättre att vara lite mer noga med just den biten. Ja, ja. Tvätta händer är otroligt viktigt om man håller på med det. Om ja. man ska hålla på med, med, med, med någon vätska oftast. Så ibland har vi bara vatten in i korven för vätska är viktigt, men till exempel om man ska ha vin eller, eller sprit eller någonting så kan man ha för Det kan man ha smaksättning så det kan också vara i kylskåpet. Men det, det, det ni snackar om är smeten är, den är ganska tjock, va mm, Alltså, så. Så som vi gör med korven så... Är den inte alls lösflytande på något sätt? Det är, det är som en, ja, en hamburgsmet. Eller kött Det ja, ja, ja. Som jag hela tiden mm, vill mm. prata om. Den sticker ju ingenstans. Du kan ju forma köttbuller utan att de rinner ut. Och det är ja, helt ja, ja, samma sak med våra korvar. Mm. Så att, det är det som är enkelt också. Enkelheten i det, det är att, att som precis när man ska då tvinna korven. Att man nyper av den och kan dela dem direkt utan att. Jag vi tar ifrån början. Men innan vi gör det, bara fråga binmedel. Måste man, inhör, man kan ha ägg eller något ja, Om man vill, vissa ströbröd. korvar har det Ströbrödbinder också så om man lite... Ries, alltså, riesmjöl, riesmjöl och Ja, och potatismjöl Det är ju väldigt, alltså, väldigt klassiska visst, I, en... i, i uh, falukorvar till exempel Så är det ju an mm. använder väldigt mycket Eller uh, julkorvar I ju många gamla recept så står det ju att man ska ha potatismjöl okay. det... Men vi, vi, vi tar det från början 1. Lägg fjällstret i blöt Ja Det måste man göra för att det oftast det fjälst man köper det ligger ju en, en stark salt äh, saltlag eller något sådär för att blöta den lite mer lättarbetat då. Okej. Sen lägger man köttet i frysen cirka 30 45 minuter. Det sa du. Man blandar alla torra kryddor i en bunke bredvid då. Ja. Mm. Mal köttet i en köttkvarn efter behag då hur grovt man vill ja. ha det va? Tillsätt kryddor och välkyld vätska, eventuellt krossad is. Men man ska inte ha för mycket vätska, för då är det riktigt att bli rinnigt. Då. Ja, det, det är absolut. Så att, var försiktig med det. Det behövs ju inte så mycket vätska. Man behöver inte spä ut någonting. Liksom. Så att det är mer för att fördela kryddor och sånt i färsen som man har lite vätska i den. Okay, so, Om man så, har man inte väldigt blött kött, till exempel fläskkött och det är väldigt, väldigt mm. blött så behöver man inte ha så himla mycket vätska alls men det är lite vätska brukar vi ha i för att, för att fördela alla kryddor och sånt i korven Blanda eller vispa färsen väl och ställa in den i kylen då är det färdig smet ja. mm -hmm. Sen tar man ut lite i taget och så fyller man för att den ska behålla, vara kall då så fyller man fjällset efter. det här står att man ska ha tålamod Ja att det inte går för alltså alla, alla eller de flesta i alla fall som när vi har korvkurser så är det ju folk som vill fylla en korv så att den verkligen ser ut som en korv direkt när den kommer ur kvarnen mm. jag brukar säga att, att de fyller den lite för mycket För oftast. mycket ja, exakt. Ja. och jag säger att man ska göra, fylla det ungefär så att det ser ut som en korv som har fått punka för att sen ska man ju binda korven eller snurra korven och då trycker man ihop allting, då packas det ju allting ihop när ja, man för, för först fyller man ett långt jävla där. 30 ja, man... meter kunde grisen vara ja. eller tarmen där ja exakt, så vi brukar fylla ungefär 9 meter åt gången när vi ja. kör men, ja. men äh, hemma om man har matbredare brukar jag säga, trycka ut en korv i taget och så drar man i fjällsträtt och gör ett litet mellanrum på en, kanske två, tre. Det tar nyper man med fingrarna bara. Ja, nyper och drar ut lite av fjällsträtt och sen så kör man en korv till. Så att, så att om man tänker där i tratten när man, i, i själva kvarnen att, att man fyller liksom den en, en gång i, eller en korv i taget. Mm -hmm. Vänta, nu måste jag tänka. Man om du tänker på... när du så trycker du ner trästaven i... i, i ja, ja, i, ja. I, i, ner i, i kvarnen. I kvarnen, ja. Mm. Och sen, det blir ungefär en korv i längden, om man säger så, innan du börjar mata. Beroende på vilken slags kött köttkvarn man har. Ja. Men nu fan, då har du ett tomt som är, vad sa du, nio meter långt, 29. Mm. Mm. Så kommer det ut en korv. Så drar du bara, så drar du, gör du en korv till direkt efteråt så att det är ett mellanrum ja, mellan men, vänta, jag kanske jag börjar tänka på tekniken här då klipper du av den korven ja det kan du göra på en gång och då får du trä du på fjällstret på hornet igen nej du trär ju på fjällstret på hornet först jaha så det att, är hela, på, på. hela nu för, nu tänkte jag så tar man <laughs> lite <laughs> annars tänkte jag att det blir jävligt bakvänt okej okay. <laughs> Ja, hur? för oss är allting så självklart. Så vi tänker att ja, man kan ja, Sen har man, Vi säger att du har en nio meter lång korv här. Mm. En enda lång jävel Då ska man göra kortare korvar av den, rimligen. Mm. Alltså, där har du ju, drar du ut en, en korv som är nio meter lång så är det ju egentligen du som bestämmer exakt hur långa korvarna det ska 9 vara. Nio meter kan ju vara opraktiskt. Ja, eller ja. Det är vår, vår, den sydafrikanska ja, finns... korven, kör man som en rulle. Så att om du tänker att du ska ha en jäkla massa människor hemma hos dig och du är bara rulla ihop den som en kanelbulle helt enkelt och ta några och så långa lagar man träspär. hela och så ja. skär man så den när den är färdig rund, exakt, som en liten tårt, tårtbitar äggvitan i köttet har koagulerat då är det lätt att skära ja, sen. Ja. här är ju några jävla tricks på eh, bild här hur man ska, eh, hur man ska knyta ihopkorgen, det är för att få såna här knippen då. det ser ut som Det krångligaste är någon sån här eh, sjömansarbete, The Ashley Book of Nots, standardverket för alla som gillar knopar va? Ja det är så, om man, om man är väldigt duktig på knopar så är det inga problem men eh, det sättet att man gjorde i de här klassiska trelänkarna och det var ju också om man då vill röka korv eller hänga upp den och lufttorka den så kommer ju liksom luften och rökar om runt korven på all, alla tre korvar på en gång och så tar de inte lika mycket Aha, plats. Jaha, det blir jämnt. de de liksom ligger inte mot varandra Nej, exakt. Helt enkelt. När man har fått till det så går mm. det väldigt fort också. Okej, okay, då har vi färdiga korvar säger vi. Men när man nu klipper isär de här och man vill bara steka två stycken om man har gjort och de är ihopknopade på något jävla sätt här. Rinner inte skiten ut då? Nej. Man behöver inte snöra ihop dem. Nej, för att den här smeten är, är tjockare. Den är, den är inte tillräckligt löst att kunna bara rinna, rinna iväg. Mm. Så det kommer det, man väl att tjockare. göra om man ska göra en blodkorv eller en väldigt lös korv. Då, då, då kan man ju ta en, en bomullsgarn och binda liksom mellan varje korv. Mm. Två knutar efter varandra så man kan dela av dem efteråt. Men... Äh, Så Det är inte fel om man vill göra det. Och det kan se lite festligt ut när man gör en julkorv till exempel som är ja, lite lösare att kunna ta lite rödgarn och, och binda ändarna på korven. Det är det bomull så är det inte hela världen om man åker och kan checka upp Nej, det heller. det är bra med lite fiber. <laughs> ja, just det. Okej, okay, då är korven färdig. Hur ska man laga den sen då? Alltså, För den är färsk rå så att ja. säga. Men jag, jag tycker vår korv är, är bäst om man steker eller grillar eller ugnsbakar. Mm. ungspak är väldigt enkelt uh, Speciellt under vintern hemma Så det är bara 180 grader i en 20 minuter I ugnen Och sen är det klart och sen är det klart ja sen Ingen konstighet. Eller sommartid så är det fantastiskt bra på grillen Då ska det vara lite sådär Men då får man ta allt varme. för hett på grillen va? Nej det ska vara lite sådär indirekt värme Man ska vara försiktig i början Och sen, sen lite eftersom så tåler de med Så kan man flytta och få en fin färg på dem Om man vill ha lite yta på Absolut. den Och styva upp den liksom Få lite bränt yeah. som jag gillar Ja mm. Ja, det är gott. Hur fan om man vill röka korv då? Om ja. man vill ha en korv som är rökt, vi säger kallrökning det är en jävla process, det tar flera dygn och är krångligt och så mm. noga om det, om det ska vara, inte ska bli hälsofarligt. Men om man varmröker det, det är i princip att man kokar i en ånga med röksmak va? Ja. Ja. Det stämmer. Eh, som sagt, vi, vi, vi har ju inga rökta korvar alls, men det finns ju då sätt att få till det här smaken som är mm. fantastiskt gott. Och, eh, vi använder väldigt mycket när vi har lite av det här röka bacon, vanligt rökt bacon ah, ja, som okay. vi maler tillsammans med det, så man får liksom den här rökigheten genom hela korven. Okay. Så att, men det är viktigt att man, om man ska röka hemma korven måste komma upp till en 80 grader 82 grader, ja. Ja. Så man ser till att det är verkligen. Ja. Jag har faktiskt en gång för väldigt, väldigt länge sedan gjort korv Mycket enkelt Och bara på en öppen, på en mm. öppen spis alltså. Men vi får ju passa och greja och, och, och kolla Men den blev också väldigt torr Alltså mm. Och det är förmodligen så att du inte har haft någonting kanske som har då hållit kvar det fett eller den vätska som finns i köttet. Så där, av det viktiga med att då använda antingen lite eh, skorpmjöl eller ströbröd eller potatismjöl som då binder in Men det, det räcker alltså för att den ska hålla det är sig någorlunda saftig? Vi, vi, vi gör ju kycklingkorvar och det gör vi bara på ren kycklingbröst och det är ju 2% fett och de är inte torra. De är ju lite köttigare, de blir ju som ett kycklingfiléar men det är, det är absolut inte torra korvar. Mm. Kan man torka korv? Ja, absolut. Hur gör man då då? Uh, kan man torka färsk korv alltså? det ja, hänger ni absolut. i taket? Ja, det blir salami Jan-Luca ger det där på jobbet. Han, han uh, torkar, en Italienare det. Som gör han torkar i... det korv i vår hängningsskåp. Mm. Mm. Men alltså, jag vill, salami gör man ju på, på det viset. Den hänger ju bara... Mm. Uh det Ränge, va, mm. och så blir det mögel på utsidan och allting. det ska vara det mm. Mm. Mm. men det, det, det är rätt så noga gissar jag, med de där processerna det måste vara rätt fuktighet och, ja det, för finns, det, det finns föreskrifter just med när det gäller lufttorkare och sådär, men jag menar Det hängs ganska mycket korv i, i många italienares hem som inte eh, kanske följer alla de föreskrifterna. Är man väldigt eh, intresserad av att kunna göra det så finns det ju fantastiska ställen på nätet man kan kolla säkert om man hittar, hittar just den processen. Det var, var jättekul kul någon gång att prova att göra salami. Men det kan man ja. hitta på nätet, menar du? Ja, exakt. Salami är ju sånt som vi har gjort lite grann. Eller Gianluca som, vi har, som tur har haft en italiensk kille som har... Mm tagit lite recept från sin hemby och... Det säger om allt. Han det på nätet. faktiskt inte bara för att lära Men den uh, salsicherturikernal du smakade på i pausen. Ja, det, nu den... avslöjar att jag tjuvsmakar på <laughs> ja, korvarna. De var jävligt goda faktiskt. <laughs> men, jag blev, började regla här. Det var en, en lukens recept. Vi fick det från honom. Okej. Okay. Ja, vi tar en kort paus. Nu får detektiven allmänheten de som inte ser av korv. Alla sorter. Ni får ringa 0200 11 12 13 om vi plockar upp samtal i pausen. Grabbarna sitter kvar här och svagar, svarar på alla frågor om korv. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio, Radio, Radio 1. Aschberg. Ja, vi har talat om korv nu i eh, tre kvart ungefär. Vi talar inte om eh, några gamla tunnbrösrullar här. Det finns de som hyllar det och tycker det är det bästa på, på jorden. Det tyckte jag också när jag var eh, väldigt liten. <här> nu talar vi om lite mer avancerade korvar som inte är så jävla svåra att göra. Nu tar vi in Krister. Varsågod Christer. Ja, tjena. Jag tänkte fråga här med korven. Ja, fråga på ja. du. Ja, ni har lurat på. Ja, det är bra. De hör <här> dig. Ja, ja bra. Jag tänkte vanliga men de kallar i Sverige, som har fastnar pannan. Det är inte riktigt korv. Falukorv som fastnar i pannan? Det är mycket potatismjöl i korven nu i tiden som bara fastnar. Ja, mycket, mm. mycket potatismjöl, mycket, mycket nitritsalt kan ju också ha med det att göra att den är fastnar. Är det för att, att binda med. vätska de här i sånt? Ja, bland annat. Och döda mm. bakterier då. Ja. Så att, men, äh... men nitrit är och onyttigt om man äter smycke. Ja, vi, vi kör ju ingen nitriter. Vi, vi tror inte. Nitrit har ett syfte, absolut. så att all, Man får ju ta allting gott med det dåliga också ibland. Så att nitritsalt har ett syfte, och det är ju det väldigt säkra korvar på det sättet. På skolan så är de farliga till barnen. Ja. Men man har ju inte i veckor med massa nitrit och billiga råvaror och kemikalier. korvar. ska de ge till barnet ja, men det man säger, det man får hoppas med i skolan att de gör att de, att de serverar i alla fall riktig falukorv. För att eh, riktig falukorv har ju ändå, är det de få korvar där måste innehålla ett visst procent kött. Det är som prispress och det är upphandlingar hit och dit och det är catering -matt. Ja. och ser korv för 15 kronor i kilo kanske. Och vilka, om man säger så på det sättet så är det ju upp till oss då att, att sluta köpa dem och betala kanske då några kronor mer för att få lite bättre kvalitet. Färre korvar Men bättre mm -hmm. Ja och ställa krav för det har är också väldigt enkelt Att, att jobba med det är där, Så därför det blir väldigt mycket alltså, du, menar, du menar för kockarna och så Ja precis det ja. blir väldigt mycket stekt Farliga korvar med, farlig korv med makaroni eller mm. korsstroganoff det, det är väldigt tacksamt att jobba mm. med Väldigt enkelt. De serverade, de serverade något Här nere på lunchrestaurangen I byggnaden här Det var lätt så jävla konstigt och dumt så jag var tvungen att prova det. Du de kallar det för falutornidå. Då var det lite längre bit falutornidå som stod rakt upp på tallriken. Och så tog de 300 kronor för de... det. Nej, nej, det gjorde de inte. då. Och då var det lite gratinerat på toppen där. Mm. Så det är en variant. Ja. ja, men åker över till Finland då har ni fortfarande korven smakar ju korv. Vanliga korven. Ja, oh. det finns både och. Jag har checkat mycket sån här makkara till exempel och lauant i makkara och sånt. Han och... tar det där på 30 år. Så... Nej, men åk tillbaka. Det, jag skulle nog säga att eh, det mesta är oh, inget, jag vill inte hacka på falukorven, ja. men eh, det är väl ungefär den klassen på de där de storsäljarna. Det ja, är inte fint förut med Anders och i sin Ja ja. nu kommer det en massa sådana minnen. Jag kommer ihåg korvkiosken i min ungdom. Det var så jävla gott allting. Men det, jag tror att det kanske var hela sammanhanget. Det kan ha varit det, ja. ja. ja du får ta dig hit till Stockholm och prata. ska, jag göra. Det här ska jag göra Ja, Christer, tack så bra. hej. Tack. Då tar vi Joel. Varsågod Joel. hej. hej, hej. Ja, jag var på ett här till er. det kan jag varmt rekommendera. Det var både kul och gott och uh, lärorikt. Ja, oh, bra! bra. Cool. Det. Men uh, har ni utvidgat ännu mer? Hur går det med själva? För ni flyttade väl till slakthusområdet där, eller vad hände? Alltså produktionen är i Västberge. Um, i ja. Men vi har ja, okay. butiken kvar på, um, på Handverkagaten, den är kvar, ja. Okej. Okay. Då hade jag en fråga, har ni varit på Gotland och gjort studiebesök hos den här... Uh, märkliga mannen som gör korv eh, Monsieur Pierre ja. Faktum är att de snackar om en kille som har flyttat till Gotland i en paus här Ta historien Ja, ja Det är ju det det en riktig alltså, Jag har aldrig haft äran att träffa på honom men han är ju huserat här i Stockholm på Sankt Påsgatan, tror jag och lite överallt och det, det kommer in folk till butiken dagligen och berättar Ja men nu är han i Sankt Eriksplan, och det sista jag hörde då då var han ju på Gotland och förmodligen köpte en gammal bensinmack var i alla fall det jag fick höra. Hoppas att det stämmer. Och uh, gör sin fantastiska mergräskorv där och, och uh, ligger på gräsmattan och solar lite och hade en, det paret som hade varit där då sa att uh, han hade skrivit en skylt. Vill du köpa korv? Väck mig. Mm. <laughs> ja men precis så är det. Han var inte riktigt den här svenska och <laughs> står i kö mentaliteten utan jag var där senast varför för jag vet inte om det är två år sedan. Så kör du förbi någon bensinmark Då står det bara skylt korvring <laughs> Och så hörde det är så jag också det. På, på Sänkpolsgatan Eller om det var skatten Jag kommer inte ihåg exakt där ja. han var på Söder Men jag hörde att när han hade lugnt Så gjorde han lite klipptid ja, ja. Vad att, sa du? När han hade han, lugnt han, så gjorde han Han klippte han... folk Han var frisör, <laughs> han <är> frisör <laughs> också Kan man göra hårkorv? Han sa det pizza också Han pizza också ja. Ja, jag, jag ringde i alla fall Låt som en renässansmänskare det här <laughs> Jag ringde då då tog det ungefär fem minuter och så kom han i någon gammal skruttbil som man startat med en skruvmejsel. Och så dundrar han in där och drog upp den här liksom Bilmex-chalicy-grejen. Och sen så tastade han ut lite paket med korv där. Ja, <hör> 500 spänn då. Okej, okay, så. Jag... Var det goda korvar då? Då in i helvete. Ja ja, det ser man. Det är de enda som kan konkurrera mer. Han gör ja. inte så många småter. Men äh, lamma är helt otroligt. Maria. Men Gess, är alltså en nordafrikansk korv som är mycket vitlök, mycket rödpeppar. Harissa röd peppar, chili. Ja. chili Fantastiskt ja. gott. Ja. Det bästa köttet som finns, lamma. Ja, på lamma, ja. Ja. ja. Okej, tack så bra, Joel. Okej. Joel, tack. Nu kommer det korvminnen här. Ulf, varsågod. Tjena. Tjena. Jag har ju sålt korv och varit med i tillverkning av korv. Jaha. Och på den tiden så var det Nestor när jag höll på... Nästos hade Stockholms absolut godaste korv. Det var så kallade vanliga varmkorvar va? Ja precis. Mm. Men det har även varit med jag gjort reskorvar också. På springkors. Men när det gäller korven överhuvudtaget så är det ju så att, att. Det man glömmer bort. Man har, man har häst i, i korv för smaken skulle antar jag. Har ni häst i korven? Nej. Nej. vi funderar på att göra en en italiensk stalgön korv. Ja ja. ja det, korv. det blev en rökt en korv. Ja. <laughs> men under kriget då så nästan själv då så fanns inga hästar så han tog med fisk. Och då var korven även blod när den <laughs> gick Jaha. <inte> att sälja. <laughs> men i alla fall jag hade jobbade med, med korven då. Jag sålde jag stod utanför där i Norrsocken på nätterna. Jag skådde 200 korv per natt. Det var Fyllon då som ville ha något i ballongen innan vi ja, gick hem? Nej, nej de åt det för det var gott. för Jag har haft Adidas, Televerket, Posten och så var jag inbjuden på tv. Det du korv till Gunnars Svan. Jag hade ja, upp en slang och halka. Vad sa du? Dubbel slang med halka? Nej, uppe slang och halka. Uffe slang med halka. Halka hade du ingen sidovagn också? Nej, det fanns inte svirig ketchup på den tiden. Nej, Hallå, sidovagnen, det var ju brödet. Jag var bröd det, ja men det det man. Ett namn ska vara kort. Det ska vara monta på också, skulle det inte? Ja. Alltså, <laughs> det ska inte vara monta nej, på, alltså, på också. Jag har lärt mig genom att hålla på, det är att ju mindre grejer man serverar på korven, ju snabbare går det va Och ju Aha, det. så det var inte kärlek till korven då, utan det var mer businessen som lockade? Nej, nah, business och kärlek, ja. Ja, ja. Och fort och sken. det är <laughs> de grejerna man ska ha. Mm -hmm. man säljer korv, efter doften gick över mot operarkällan. Och det luktade korv, luktade fort och också. Då var folk hungriga. Och jag glömmer aldrig en grej, var det faktiskt? Mitt rekord, det var en engelsman han stod och käckte tio korv, mig. Jaha. Raken. Men i alla fall, korv, naturtarm är viktigt därför att, du vet de här sprättkorvarna, jag tror det gäller väl all korv egentligen, så är det ju att, att konsttarmen hänger ju inte mer riktigt i temperaturskillnaden med kokas framförallt. Vad snackar de om? Mm. Alltså konstgjord? Mm. Ja. Ja, eh, naturtarmen, den, den den expanderar tillsammans med till korven om det nu ändras. De nickar form. här, de nickar. Ja. <laughs> ja, ja, Vad fan är du ja. mer korvexpert än de här killarna? Också? Ja, när det gäller att koka eh, <laughs> att Jag hade alltid lite öl i. Ja. Ja. I buljongen? Öl och Jag börjar alltid. Det är så fel man gör idag när man står och säljer korv. Jag kan bara säga som ett tips om de inte vet. Det är så att om man börjar med att korv, så har man då lite köttbiljong i. Därför att korven i sig själv ger en biljong så småningom. Det var därför korvgubbarnas korvar var så jävla goda. Och den du nämnde, Robert, om när du köpte korv. En gång i tiden såg de jävligt goda. Därför de böt aldrig vatten va. Nej. Utan det vart en mm. bryång va. Ja ja. Mm. Och den bryången. jag vill jag inte <laughs> höra mer för då blir jag illamående. <laughs> den, den, den tog de bort va. Så slog de hit frisk ja. Och till slut smakar korven inte ett jävla dugg va? Nej. Så den lakar sig ut va? Jag hör att du tänder på alla åtta nu vi snackar om korv här. Men alltså, nu ska vi ha en paus. Tack ska du ha. Hej. Tack. Hej. Eh, vi ska ha nyheter nu Vi har en halvtimmes korvsnack kvar Det går bra att ringa och eh, tala med eh, Karim och Gareth här, Korvexperterna som gästar studion idag Numret är 0211 12 13 Om vi plockar upp samtal i pausen Ni lyssnar på Aschberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio, Radio, Radio 1 Aschberg Vi snackar om korv här idag med anledning av en ny kokbok. Det kommer en kokbok om dagen men det kommer inte så många om just korv. Den här heter Stoppa och laga korv med smaker från hela världen. Taylors and Jones korvbok. Två av författarna sitter i studion. Kerim Akkoc och Gareth Jones. Och detektiven allmänheten ringer nu in med korvspörsmål. Vi ska ta in Helen. Varsågod. Ja, kom igen Helen. Men kyniksen pikfen. Ja hej du på dig själv hej Du, du jag tänkte det är ju Det här med korvar ja Men oftast brukar man ju krydda till dem Och fixa till dem lite själv Men det finns en oslagbar Och jag till och med tror att du tycker den är god Och det är bullens Det är korv av det korvest Ja jag vet faktiskt inte jag, jag är inte en fan Jag gillar kokta korvar men bullens är inte, inte... Tror du inte, tror inte Det är alltid bra handväskan Du har med en, en, en burk med bullens... Eh... Tror du inte att det är mer kultgrejen på något vis med bullen? Bullen Berglund var ju en ja, känd skådespelare sporten, en gång i tiden. Ja, skysst etiketten, liten knubbel. Ja, du ser det. är etiketten som gör det. Mm. Det är smaken. Ja, ja. Men den smakar för väl ungefär som annan så kallad varm... Du, den smakar ju som annan varmkorv ungefär. Nej, va? jag tänker att du gör inte det. den är nästan jag måste skicka en burk till Jaha, ja. ja. Jag får inte ta emot <laughs> mutter. men fötstark, senap. Ja. Ja, sen behöver man inga mer. Du, nu ska jag... vi fråga korvgubbarna här. Senap eh, mm. är ju väldigt gott att ha till eh, korv. Ja. Vad, vad tycker ni om senap? Får jag höra nu lite expertis? Lite grovkonig, Elia ja, jag, jag gillar ju också grovkorn i senap, jag gillar inte den... De flesta här i Sverige är ju väldigt söta, jag mm. gillar dem lite kryddigare. Lite reklam, men den, den finns inte ute på marknaden. En Senap är ju en fantastisk Senap. Jaha. Äh, på marknaden. Den finns inte, men den får åka till Sköpsoms och köpa lite av Men de blandar någon ja, egen. Alltså, vi, ja. Förr i världen sålde apoteken Senap till jul. De blandade själva. De gör de det. De blandade själva på den apoteken. Den jo, man kan fortfarande. Han gjorde senat. senap ja. men mm. man kan, man kan, ju köpa, man kan ju köpa senapspulver och mix, eller senapsfröl. mixa ihop själv eller senapsfrön eller ja. jättemånga recept i boken är också gammal klassiker. Colmans. Ja, brittisk, mm. brittisk. Mm. Ja, med grädde och socker. Mm. <skratt> grädde och socker Då tänker du på en sås men Fan jag börjar bli hungrig nu Det är sås till bif Rydberg, till exempel Då kan du ta vispad grädde, lite socker Och lite socker Och sen så en kolmans eller senapsröring. Ja. Det blir gott nu, nu till Rydberg Nu får till vika men det är väldigt gott att ha på julskinka också ja, Helen, tack för ditt ja. bidrag tack, Du tog in en viktig ingrediens ja. i samtalet Nämligen senap Är det något annat man kan ha till kor? Man kan ha vad som helst till korven Surkål är gott, ja. ja. Mm. Steklök. Storbritannien, ja. absolut. Ja, ja. Fried onions. Mm. Mm. Som liksom enkla standardgrejer till. Mm. Sen kan man väl ha i princip vad fan som helst. Jocke är inte kvar. Han hadshad ojern då tar vi Bosse. Varsågod, Bosse. Tjena, grabbar. Det här var Bosse Karlsson från MS Molly. Bosse, känner du? Jag, <laughs> jag känner Bosse Karlsson. Ja. Det är, ja, det är, det är jättebra. Ja, det är Där, det är när ska du komma och köpa korv, ja, men det, det gjorde jag för ett par dagar sedan. Mm. Vi kör vi kör på hela tiden det vet ni. Hosse ja. har du något ärende? Du, jo, jag vill ju det är ju så här att korven kanske har hamnat lite grann i finrummet nu men den har ju ett litet skamfyllat rykte. Ja, det, det så är det ju den det ryktet har ju alltid uh, hängt över korven. Det är kanske därför det har tagit så lång tid för att uh, få få den dit den än idag. Nej, jag tänker bara på slakten som låg på dödsbädden när han kallar på sin son och äter aldrig korv. Och varför då? Nej, för att han visste vad som var i korven. Mm. Ja, nej, jag, jag kan säga så här, på min dödsbädd så kommer jag att somna mitt leende. Ja, ja, jag bara skojar med. Jag vill... Du, Bosse, det finns en annan korvhistoria jag osökt kommer att tänka på. Det är den där som sa att man inte, det är inte korven man blir tjock av, det är såsen. Har du hört den? Nej, det har du väl bara hört tusen gånger eller något. Ja, precis, vad är midsommar? Ja, det är bra. Har ja, det är så bra, grabbar vi ja, det är bra. Bra. Ose, Tack så Hej. Hej, då tar vi in Anders. Varsågod Anders. Ja, jag känner på dig, det eh, de enda som kan göra korv är grabbar här plus finländarna och våra svenska livsmedelsbutiker så det, det finns ingen korv som är god. Så, nej, det det täcker vi för. Ja och jag säger, jag har köpt era korvar, de är, det, är, det är suveränt och sen när man är i Finland då köper man korvar från Finland så man fyller frysen med det. Så att det, det, är, det är de enda två som kan men göra du, jag, jag gillar inte speciellt mycket men jag vet att det är jävligt många i Sverige som älskar isterband. Ja. ja men det gillar jag också. Men gott isterband ja. är fantastiskt. fantastiskt. Ja, jag, jag, jag vet inte, jag gillar inte speciellt mycket men, men, men det är många som jag, verkligen, jag, jag, jag, jag käkar är, mycket, mycket ja. alltså men jag tycker inte det. Nej, det... Är Isterband en korv eller inte? Vad? <laughs> är Isterband en korv eller är det något annat? Ja, till formen är det väl en korv i alla fall <laughs> ja, men... men jag gillar den där siliga smaken i Isterband mm. Det är inte i åldet, det, det, är, det är frågan Ja det, det går att äta i alla fall och det är gott Men ja, det är ju jävligt bra korv, det måste jag säga mm. Ja, tack. tack snälla. Tack. Ja, och, uh, sköt om mig nu och ja, äter inte alltid för mycket kolt. Nej, nej, jag har inte redan sökt att jag väger 10 kilo för mycket. <laughs> tack för ja. samtalet Anders. Nej, hej, brak, Anders. Hej, hej. Då tar vi noppe, varsågod noppe. Ja, hej. Tjena. Hej. Så, jag pluggar med billig korv som ni snackade om, eh, nu, han tidigare, det var inget som billig korv, men jag har faktiskt jobbat i korvfabriken här Utanför mm. Göteborg. Mm. Och han sa nånting om på dödsbädden, att han visste vad det var i den nu. sa till sin grav. slaktaren på dödsbädden säger till sin grabb, ät aldrig korv. Så var det. Mm. Ja just det, just det Och jag måste bara säga det, att jag vill på något sätt stå hår på den myten att, att korv skulle innehålla öron och eh, grispung. För att det, <glar> det, det stämmer faktiskt inte. Jag gjorde då korv för äh, Garant och Eldorado, lite billigare märken. Mm. Jag måste säga det att det är jävligt bra kött som är korv. Alltså det är ganska mycket fett, men det är fina bitar på djuret, absolut. Mm. Det är inget, inga öron och ögon som man har talat om som barn. Nej, det, men, men, det skulle inte uppröra mig så mycket, utan snarare undra vad, det som inte är kött. Alltså, det som man fyller ut med, det tycker jag är, skulle jag vara mer skeptisk till. Ja, men det, det är just det, alltså, skillnaden på den billigare korven och den dyrare. Det är egentligen bara att det är mer mjöl och vatten i det. Mm. Mm. Ja. Och I vissa det, det, det, det, märken så är det, det, det, det otroligt mycket det. mjöl och vatten i korvarna. Det vet mm. jag inte om Eldorados har, men det, så kan det ju vara. Liksom, att, att Det går till en överdrift. Mm. Ja, absolut. Ja, för det, var, det var ingen vidare forskning. Vi jag är gjort jag är in där liksom i rummet. Där, där bitarna mår det samman. Mm. Så... Det, är, de flesta... Vad fan, det låter som du står i en korvfabrik nu <laughs> ja, har... Vi är köttkvarnen ja. de flesta, Det är därför man säger så här att, att korven ju så jäkla mycket för, för att för att brosk och sånt är inte gott att tugga i jo, det, men det, det, där... är, det är ju det som de bitarna är, det såldas ju inte bort speciellt stenhårt på mindre kvalitetskorvar då. Det, det, det åker ju med där och därav att man maler den så pass mycket finare ja, alltså, det, det är ju möjligt. Alltså, men jag måste säga att av min erfarenhet i alla fall så det där bråsket som folk pratar om, jag, jag vet inte, det känns mer som det är när man har otur om du förstår mig. Ja, okay. som man säger så här: vi, vi, ibland så kan man hitta någon bröskbit i våra korgar också, men det. Om man säger så här, det är så det är. Det, det, vi kan ju inte få bort allting. Och, och bråsket i våra korv är kanske ännu större än, än det man hittar. I, nej, eftersom vi är inte är Vi är dem, ju inte för att vi har inte mm. något att dölja så heller. Mm. Nej, nej, precis. Och var i ölkorvarbelag så vill man ju få lite bitar här och val. Men det ja. är sätt okej. Okay. <laughs> ja, det är det, det för att man har ölen med. Ja, vi slinker <laughs> ja. ner i alla fall. <laughs> Broska, ja, det var Anna Anka det slår mig nu. Hon är, åt ju alltid bråsk för att hon trodde... Hon hade, Anna Anka hade någon teori om oh, att oh, hajar, inte hajar, cancer, hajar får inte cancer men de har inte ben, de har ju bara brosk. Ja. Ja. Ja, det, det, var det var en rätt hemsnickrad <skratt> teori tror jag. <skratt> kanske det. Ja. Hajkorv kanske är bra. Då. Ja. Bara brosk. Om att det är öron och... Du såg inga öron och ögon i den där korven i alla fall. Nej, nej, nej. nej. Det, det är det inte. Jag tog det blir inte oftast hundmatet och det. ja, ja. Alltså, öron och sånt. Precis, precis. Jag hoppade mm. faktiskt i i Fiskhamnen förut. Och där, där var det också så att det som som rensades ut då mm. benet och lungorna och alla innehällvorna och hjärnan då det, det blev ju det åkte ner i en stor container och sen bort till hund- och kattmatsfabriken. Mm. Mm. Nyttigt. Säkert alldeles utmärkt att käka i ja, i, i uh, djurmat i Sverige får de nämligen inte ha speciellt mycket tillsatser så de är uh, kanske ibland Nä. bättre än människor föda Det snackar mm. vi om här om dagen. Mm. Ja, ja, jag har satt jag satt, jag satt och lyssna på det i snackar om mm. någon gammal. någon, var det? någon eh, reporter som hade suttit på någon bänk och käkat kattmat för något? Ja, ja <laughs> just det. Kattmat. Fast det var inte så något låt ämne. Okej, okay, tack så ran Tack, tack. Hej. Då tar vi en Peter Varsågod Peter Peter Hallå ja. Du är i radio, kom igen Ja, det gick fort ja. Ska du vara tjockkorv Ska du vara en kolbass? Mm. Ja, vad är det Ungerska. för någon? Ungerskans mm -hmm. mm. Ja, den är kanon Vad är det för att den är ungersk? Är det paprika i den då? Paprika, ja, kummin vit, Vitlök va? Ja, det är nötkorv va? Ja, Men det finns kanon. nötkorvar. Det finns ju olika varianter på golvarsen på också. Mm. Lite från by till by. Uh -huh. Den är ju fantastiskt god. Ja, den kör jag alltid när du och, fiska. ja. Är ut och fiskar. Ja. När du och fiskar? Ja. Ja, ja, då ja, ja, ja. Du ska, ska föda jag... mer när du fiskar, jag förstår. Absolut, precis. Och sen en tunnare korv, då är Vad är det för något? Ja, vet jag inte heller. Ja, den är nog. Prova den. Ja, är det kryddigt eller? Vad är det för något? Ja, den är ganska så bra. Okej. Okay. Ja, tack för tipset. Bra. Tackar. bra. Hej. Vi tar en kort paus. Vi har slutspurten kvar och den kommer vi ägna åt. Korv också. Nummer 10 är 0200 1213. 12 13. Korv väcker faktiskt minnen, tror jag. Ja, en tror jag tror att det är någonting med korv. Det är väl för att man gillar korv som barn, va? Ja, ja Det hamnar liksom på många. Alltså, om man på fotbollsmatch eller något sånt så ofta sätter man korv eller något sånt. En konsert. Ja, det är många det ingår i. Kungafamiljen stoppar i korv. Ja, det var ju, det var ju mycket berömt. De när, ja, de så. Så. Det var lite ekivåkt när de stoppade korv där på något julprogram ja. för många år sedan. Mm. Det blev en klassiker. Ja, nu blir det dags igen kanske. Ja, kanske snart. Jag vet inte. 0211 1213 kan ni ringa. Gareth och Kerim sitter kvar till klockan 18. Jag heter Arsberg. Ni lyssnar på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Eh, vi har en liten stund kvar med korvgubbarna Kerry Makotsch och Gareth Jones medförfattare till boken eh, Taylor Jones korvbok som har, som visar... Korv Ja, det får, det får vi se om det blir eh, Stoppa och laga korv med smaker från hela världen är undertiteln på den boken Vi talar med detektiven allmänheten om korv och nu tar vi in Helen. Varsågod Helen. Tack så mycket Det. Ja, jag har frågat för några år sedan så var det en väldigt stor debatt angående danska korvar, alltså mm. Och att De röda pälsarna. Det... Att de var så jävla röda, ja. Mm. Ja, vad, vad, vad, den röda färgen varifrån kom den? Oh, ja, jag, jag har för mig om jag minns rätt så var det ju inte att den, den, det var naturlig rödfärg, alltså inte från rödbätter eller något sånt där. att det var inte farlig rödfärg heller. Nej. Nej, jag... <laughs> nej, det var nog inte. Det, där, det var inte farligt. Nej. Nej. Nej, men, så stoppades det här för att man tog att det jag vet inte om det var äckligt eller det var osmakligt, men jag undrar vad som hände. Jag vet att det finns en, en kedja som heter en vanlig standardkorv i Danmark som heter Pulseman. Mm. Yeah. Alltså Pulse, yeah. det är danska för korv. Och ja. jag för mig att det fanns en sån kiosk på medborgareplatsen. Och jag tror att när man tittar på en sån här danskorv, så att om du, om du biter av en bit så är den nästan blek inuti. Ja, och, det är bara nu, skinnet, nu är det bara som, skinnet är som är knallrött. Ja. ja. Men som från konserien. Ja, det, det vet jag faktiskt inte var de använde, men just att den inte, att den inte var vet, naturlig eller att det var något sånt som var på Tepet ändå med just den. Alla barn, när man gick på Tivoli med barnen mm. när man åkte över till Danmark så, här, mm. så sa de, åh mamma jag vill ha sådana röd korv. Ja men det är som ungarna, de vill ha sådana ionfärgad läsk och så, mm. men sen de dricker lite så smakar det skit i alla fall. Jag håller med det? Ja. ja. Men de röda korven har ni inte på... De vet, grabbarna korvar. vet Nej, de, inte vad färgen de, kommer ifrån. De röda korvarna som vi har i butiken, de är rött som nötkött där. Så att vi, vi har inga konstgjorda färgämnen i korvarna äh, alls. Ingen karamellfärg? Nej. Nej. Hä? Kanske vi ska göra nu till Halloween och göra lite gröna korvar. Ja, ja. Såna ja saker där. lite. Ja. <laughs> <laughs> tack, tack, tack, tack. Tack, Helene. Tack. tack, då tar vi in Gunnar. varsågod, Gunnar? Ja, då. Nej, men inte säg, vi ska Kakor. Ja, du har varit med så länge men Gruntest på Kalvaisvägen. Ja, det är ett måste ställe. Nej. Ja. Det är helt grint. Det är han som har en jävla massa olika korvar va? Ja, precis. Och Polsk, Bratwurst. Och så får man en utskällning om man, man inte beställer, beställer rätt kombination med ja. Man får absolut inte ha hojhojsåsen till vissa av korvorna. Och... Så har han en god sås med eh, surkål också. Så. Ja, om man misstag vill göra ketchup, då får man ta handla. <laughs> folk sträck. betalar för att bli utskällda. Ja, man. men det, det är ju en Ja, lishar, Den är ju är övertagen nu så att jobben lever inte längre inte som Grundland. Nej, han, han gick ju bort några år sedan Så var det ju ja. hans efterföljare där med Nej, Det är, det är lika, Han gör lika god Eller det är lika gott nu Ja. ja. Vad låg i er butik nästan? 12 Om jag får säga det nu Nej, det, får, det får du inte men nu har gjort det ja, Okej Gunnar Det är Bockvurst då Bockvurst ja, vad är det Det är kokkorp är från Tyskland Ja Den är ju helt det är vad, är, vad är det för nåt? Vad är det för nånting, bockvörst? är ju en, en, en lite tjockare kokkorv från Tyskland. Det finns ju den och så en knackvörsten. Jag kommer inte riktigt ja. ihåg vilken Ja, Det är en också som är en väldigt mild vikkorv som är kokar. En, en, ja, exakt. Och Sen den äter suger man, man ju oftast. Ja. Ju. Man äter bara in innan dummet. Ja. Man suger ur korven? Ja, exakt. Det är ja. ju något speciellt. Nu kommer jag inte ihåg vad det kallas för. Det finns ju ett namn för det där. Sugekorv? Ja. <laughs> det i fall. Ja, ja. Okej. Okay. Tack så bra. Hej, Vi hinner lite fler samtal här. Nu tar vi historielennart. Är det du? Ja, hej, hej. Ja. ja ni, Jag tänkte det något som ni har förglömt. Det är ju faktiskt något som jag tycker om som barn redan. Det var stångkorven som motelagade med rotmos. Stångkorv? Vad är ja. det i stångkorv? Vet du vad stångkorv är? Jo, jag vet vad det är. Men vad är det i den? Ja, det är kryddor bland annat. Det är finmal, äh, det grovmalen grovmalenkorv alltså. Sen har du ju i värmlandskorven som också har också lite grovmalen med mycket, det ska vara rätta krudingredienser där. Och inte förglömma, något som jag inte tycker om det är levekorven, men bräckkorven går an. Mm -hmm. Den tycker jag är bra, den kan man äta till allting, potatis som makaroner och vad fanken som helst. Och vad säger grabbarna där i studien just om värmlandskorven och stångkorven? Jag, är inte jätte... Jag har faktiskt inte provat varken eller. Ja, de ser ut som fjollådor här. Ja, exakt, de vet inte vad det är. Har du inte så. käkat stångkorv. Nej, stångkorven mm. är inte Det är en fantastisk fått... korv alltså, ska Men du vet lot. inte vad det är i den, Lennart? Då det Utom det att det var, det var lite kryddor. Det är krydder, men det är olika recept från olika len. Värmlandskorven de har ju en specialitet där uppe i Värmland- att de har väldigt noga avvägning när det gäller Kryddningen alltså. Mm. Mm. Det är väldigt fint och man kan äta exempelvis kan man käka till tycker jag att det är potatis med. Mm. Så att det finns mycket men vad säger ni om leverkorv då? För lever det är ju, ju kroppens soppstation Ja, jag kan ju säga så här jag, jag är inte så hype på levergärd sitter här med ett stort leende på läpparna <laughs> för <att han laughs> jag älskar levet. allt man han gillar ju snö haggis och, så. och såna ja, haggis ja. så tycker jag är väldigt bra. Jag, jag, jag har varit i England men jag tycker tyskarna har bäst korv. Ja, det har varit fel ställen i England. En sak är klar i alla fall. Lennart, nu har du, nu har du vandrat lite i minnena med korvar här igen. Dangen, har du, bräckkorven ska inte förglömmas. Svensk husmanskosten ska framhållas lite mer idag, Robban. Är du hungrig nu, Lennart, eller? Ja. Är du hungrig? Ja, du, jag ska ta nagga lite nu här. Jag har laddat ja. upp med en ordentlig portion ikväll. Jag innehåller bland annat surkål. Och så har jag lite stångkorv. Ja, så, det är bra. Jag kan säga så här, om du gillar den svensk traditionella, om du gillar isterband, så köp boken. Där kan du göra ett isterband som ja. du kan käka samma dag som du, du gör. Du behöver inte hänga upp det i, i tre dagar innan. Isterband med skånsk potatis, det finns inget god där. Nej, det, Nej det, är, det, är, det, är ja. det är väldigt gott. Då får du hålla till godo med stångkorv ja. istället nu då. God, st ska du inte förglömma. Nej. Nej, du har sagt det tre gånger nu, Lennart. Ja, ja, han, det, nu... Jag sig. Ja, men, och det är envis som fortsättning. Tack, Tack Lennart. Lennart. Hej. Man märker vilka känslor det, det här väcker ändå. Va? Nu har vi Helen med här. Det är en annan Helen va? Ja, det är Helen från Fjällen, för du kommer en Helen till där. Ja, ja, det är många som ringer som heter så några. Jag är en så att Varsågod. Jag heter Helen från Fjällen, tack. Du har funderat med att prata bara om sådana där långsmala vad farlekorven Var tog den vägen? Vi har snackat om farlekorv ja. men vi tar det igen. Ja, har gjort det? Ja, ja. Umsigt, är ju bland det godaste som finns. Det är fantastiskt, och det har jag även gjort, och man kan göra det väldigt lätt hemma också. Mm. en falukorv ja, det, man och man, det som flest, är ja. kanske med falukorven när man gör det hemma det är att det är inte alltid att man har de här runda formarna eller vad eh, äh, man för säger, för korv och makaroner känns ju lite boring men, ja, korv, men korvstrågan av ja eller eh, en falukorvsmacka är ju inte heller helt fel överhuvudtaget knäckebröd det är närmast i middags Jag känner, det är många <laughs> i, snålvattnet är <laughs> börjar rinna till du, eh, falukorv är ju känt från filmhistorien också ja. Mm -hmm. mm. Jo, falukorv är ju känt från filmhistorien också Det fanns en, en, en sån P-rulle som heter Febojentan. Där är en central scen med en falukorv Och så där ser jag ut med en falukorv i Nej, ja, det, ja, ja Jag nej, tror inte hon hade en Jag den har inte sett den filmen på <laughs> Nej, nej. Jag har sett den, det var inget som gått till filmhistorien kan jag säga. <laughs> Jaha Ja, Hel Men, Hel Helen från Fjällen Ja Lycka till med dagens gratinerade falkorv. Tack så mycket. Tack så idag. din ja, lilla söpé. Ja, okej. Okay. Hej. Nu tar vi sista samtalet. Lasse, varsågod. Ja, hejsan. Tjena. Eh, du säker om att korven väcker i många minnen. Och jag kan säga så här, eh, Grillad korv och pinbröd. De var lite i parkräken. Ja, det, mm. det är ju fantastiska minnen faktiskt. Det är en ja. sån här grej som man har glömt bort dem. ja. Men Pimbröd, är det så jävla gott igen? Det är, ja, det är då var, då var det ju som en trerätters Nobelmiddag för när man satt ja. i parken och fick ketchup på den då ja. ju Så var det ju. Vad var det där? Mm. Nej, det var min jäkla telefon Vad ah. ja, <laughs> ja, ja. Sen vill jag bara säga det senare på snabbest. Jag var lite som var dagbarn hos va? Och han rullade med sin kanonkula i en skål vet du. Ja, mm. den smorten. Nej ja, men det var det jag ville säga. Ja. Det är bra. Ja. Okej, okay, tack så mycket. Tack så mycket. Okay. Ja, vi ska runda av snacket här. Eh, vi har alltså haft eh, Kenny Makots och Gareth Jones eh, som gäster i en och en halv timme och bara snackat korv. Det är förstående på två och ett halvt år så har vi ägnat så lång tid och bara åt korv. Taylor Jones korvbok heter den här eh, fina boken som jag har framför mig. Den har då recept på hur man gör korv. Det kan inte vara så jävla krångligt överhuvudtaget. Eh, vi ska vi fråga Kinmark som ska komma in och berätta om sportvärlden ja, Tack för att ni kom hit förresten ja, Och kor korva på Får jag säga, korvmässan kommer ju här nu Korvmässan i också ja. eh, Annexet i Globen så håll, Om ni gillar korv och vill träffa många korvaktörer så Korventusiaster, Korventusiaster. Träffats. Korvare träffas alltså, korv ja, alltså i korvare. Tack du som ringde Tack du som lyssnade Vi hörs igen Det här är Aschberg på 101,9 God afton